husgruppen presenterar Necropalyx av Wizard Dawn Entertainment ett överlevnadsrollspel efter zombieapokalypsen. Precis. <laughs> Precis. Måste vara det ju skuller. Jag har inga, jag har inga, ja, <laughs> ja, jag har inte jag, jag, jag besatte mig. Jag får ner på det jag köper. Ja, jag skulder. Ja. Nej, köp som vanligt. Köp mer då. lånar ju det gratis. Ja. det kan jag göra vara sån pass och 10.000 då så man ska man kan sväva det Eller så var han politiker liksom. Det. <laughs> ja. Eller, Eller för att man keder. <laughs> för <tala> ja. <laughs> Helt på <for> banker. Mm. <laughs> same, same Eller anordna OS i för sig Det är också bra. Sälja sälj OS. Ja, sälj. Sälj OS. Och nu precis kommenterar. Känner vi bra Ja, jag tror, att de, har jag tror att de, har... de är Jag de har. De är enbart nytt <laughs> Konst <laughs> Ja. Jag kan ta lite men Nu är de döda. Hur som har. Juko. Jo ja. Tror du att de överlevde Zombiepokalipsen? Inte många av dem <laughs> <Yeah>. <laughs> Det var ju zombies det? You, ja. Ja. Ja. <laughs> det, är det, det var de Det var helt enkelt Det hade börjat Det började i källar på Jukå Det var en sån här gamla sån här suspensor som låg och sen så blev det en sån biologisk häd <hör> Och jag någon. Are we dead yet? Klippa. <här> <Could be. här> <här> vi är på någon stationen och vi ska och vi är på nätet för att komma till där autobutiken för att titta ner ja. till bilen. Typ. Eller nåt gott got. Det var du som var bilmekaniker. <här> ja, ja, det var jag som är min, äh, i min. <här> vad säger du? Tillbörd. Vad säger du om det där borta kanske? Och gläddat mm. insikt som jag upptäckte var som sker Men du har ju bara doktorn att på dig Doktorn har tittat på dig och bestämt sig för, <laughs> för att <här> Det är ju ord Vi på doktorn Här doktor, men, ja, ja. Jag, tar lite röken jag <här> ja. <här> ja, <här> dör <här> Det är För sig så har <här> ju <här> Lilla hoppetossan Har haft rätt om så mycket annat Men alltså, <här> jag vet ja, men Någon gång måste hon ju ha fel <här> ja, också, ja. Och nu är det en gång <här> Ja <här> <här> <här> Lite mediciner kanske det fanns, det fanns en farmacult kolla ner också det Finns mm. Helt riktigt med äh, med så, med, med, ja. Jag har kattmat Det kanske jag tror att de behöver liksom Jag tror att de behöver liksom Ankibiotika eller något Nej, men jag har sådana här aspirin Ankibagriot Ankibagriot, va? Eller vad den heter Vet du den där penicillin? Jo, det är helt riktigt Annars karakter Är ju då inte inte, trist, inte, just nu. inte inte riktigt. Eh det var det. Ni, det var lite kallt. Svullen. Det måste jag <laughs> hela ryggen. Hela, det ja, är, är Det var väl var ganska det. så upp, uppenbart att hon må dåligt. Hon må dåligt. Ja, ja som menar mår det liksom, är så att vi är äh, hon mår bra. Nej, nej, <laughs> ja, ni vet ju på att alla inte är vad gör också. Ja, nu så Men, att det äh, är antingen så dödar vi henne direkt och hugger huvudtaget. Eller så fixar du p... Eller vad heter Jag tänkte mer på en dik. vi lämpar en av på ena sidan så springer ut på andra. tänker så. Jag tror hon sitter nog och på oss. på här. Kom röra. Det får vi se på taket också. <skraterie> ja, ja. Och tittar ut över icke beläggning <skraterie> <skraterie> <Ingenting. skraterie> mer Ja, men ingenting. Nej, jag vill bara åka och bara upp. Topp. De zombie ska vi ta. Men vi sa väl att vi skulle vara ner till brun. Ja, jag tror det var det sista så. vi sa någonting ja. ja. Det var tre zombies som var utanför någonting <skraterie> <som> där. De mm. <skraterie> mm. <han> gick då i vanliga. Ja. Där, ja. Där, ja. <skraterie> Nu har Henrik eh, satt dit 102 stycken. Ja. <fri> det är bara så, så, så att många utanför så dumpar vi bara ut henne utanför. Och sen så överlever vi. är alldeles. Ja, vi får överleva. Ni går ut, på, går ut på morgonen. Någon, vem först? Innan, inte han. <fri> inte han och inte nu. Tanten vaknar jättetidigt mm. som vanligt <fri> ja. Ja. ur sin... Igen, koma, koma. Du <laughs> får en sin lilla tupplur. <laughs> ja. e <laughs> ja, ja, <laughs> vad ska <laughs> du säga? Katatonik. Kom. Det konstiga. Äh, helvetet. Ja, doktorn tog Du blir ingen helvete. Vad i helvetet? Du vaknade ut i din, din äh, måttkomma. <laughs> e I alla fall, du befinner dig på ett ställe där du inte alls vet ja, vad det är. Det är. <laughs> Men äh, du känner igen vissa på en Fy fan <fart> uh, Är jag död? Det hände jag till inte. Uh, <står> för sig själv <snar> Ja. Du <fart> har Nej, <fart> <hela småren>. <fart> <fart> <fart> inte, inte halv fem på morgonen. <fart> <fart> <fart> <fart> Jaha, nej, jag har inte. Jag vaknar i det här uppgången. Va? Du vaknar i. Nu du hoppar framför dig. Nu blandar fram. Då är vi <fart> inte en Du upp. <fart> Nej, hon, hon, hon, hon, hon går. <skratt> jo, ja, vi sökte igenom någonting. Nu är det ju så här att det är ju då två damer, va? Eh, och jag tror att damerna hade sängen. Så du, du vaknar ju på då, för Alla ligger nog på underslag. <skratt> vi slänger <upp> galaxering. <skratt> In Så vet jag inte vad ni befinner er. Var ni, ni så Om ni sov där inne. Vi har, vi har däckat upp på taket. Har vi gjort det? Ja, ja, ja, det Ja, ja, ja. det är nog som flygde elefant. Ja, det är dags för att Henrik <skrattar> <skrattar> <skrattar> ja, inte ser sig i en hel nej Ja, precis. VAM! Hoppzombi. Åh, Det gick något halv flak varje <skrattar> <skrattar> kväll. Har, har, har, nej, ni somnade inte då. <skrattar> mm. Okej. Okay. Uh, vi lullade ner vår däckare. Ja, Slonk Klein. Vad är väl för träning? Det T-20. En dex. Aj, vad ska man slå? Eller under. under. Nej, ah, det gör jag fint. inte. Nej. Äh, Mattias Komninger. Ja. Du ramlade med. Ja. Kom ner. Ja, det gjorde du, du. Du blev... 2 äh, ja. poäng skada fick du. Ja. Sen gick det en lada i så att du är frisk. Ja. Ja. <laughs> Damn it! <laughs> Very forgiving game. <laughs> <laughs> När ni gick och lojade så var det tre stycken zombis utanför. Jag eh, så här, så här För de har ju hört det. De har ju sett det. Eh, sen blev det ju ett tysk. Mm. Och du är väl uppe och väntar runt. jag kolla. Här var ju ett kök. Ja, ja. jag kikade i kylskåpet. Ja. Där är det ja, ett halvt jostpaket. Stålna vattenflaskor inställda. Eh, ja, det är inte allt, Ja. Det, det vet jag inte om du har på dig. Nej, men vad passar kylen? Inte kylen Jag vet att hon har blundrat Jag har uppenbarligen att borde på Så har den här Åh, ja, men har ju sett lite vorkar Och kvar om inget <skratt> <skratt> Ingen, ingen har har nej. nej, då vet jag vad hon gör <skratt> Okej okay. Hon sätter sig i soffan Mm, där mm. och på mig jag någon Nej, nej. Ja, jag har skitsamma Håll käft Och så har jag upp <skratt> Jag sparkar till tanten Eller har på dig sitter jag att min dunk. <skratt> <skratt> Vilken tur av dunk? Jag har tagit sex glas och måste komma in. <skratt> <skratt> ja. Eller en dunk och en pund. Det är det vad du gör. Ja, Det var jag. Ja. lite rugg och Det är det jag gjorde. Du dök inte Ja. Det, det, det, mm. ja. det kommer en hund och bitade i torna. <skratt> <skratt> Nej, den är mig. Ah så. Svika Satan, <här> vad gör du där? Den <här> lyfter lite ut, tittar på dig en på dig, jag ser man Man bara lägger sig ner <här> <här> Han har allt fått se Ser om någon har min hjälp på sig då? Ingen har den på sig, nej <här> Nej Inte nu, men ligger den i rummet så får <här> du se den? Nej, för jag känner att den är borta Jävla tjuvpack och också borta? E ja, så slår en. Vad kan man slå upp. Jag tror det ligger i rummet därför. Ja, det gör jag Någon som ligger. Ja, men individuellt slår vi väl på då. Det blir en look around så att säga. Nej, du, du ser dem inte. <skratt> Nej. Och sparkar igång någon som ligger i soffan där. Vem? Ja, ja. Jag har redan satt mig upp liksom ja. Jaha, på maten. Jaha, vad är min hjälp? Vad är min hagelbössar? De får du aldrig tillbaka. Jag är inte av den här bröta som springer mm. ut med det. Jag kastar ändå kundmat. <laughs> jag tar emot böckerna och öppnar den och ger den till satan. titta på huvudet. Throw reflexer Ja, det oh, är oh. range attack. Slå en kund. Jag sa i redshot. Just det, range to attack. Då kastar jag två. Okej. Okay. Plus en protection and range. Trafikolycka på vägen mellan Nivå och Kalmar. Eller kan man Nivå där? Hon blir lite sen. Inför. Mm. Jag vet inte. Jag har glömt. Ska man slå över eller Ja, det gör det. Vänta lite nu. Det, men det står ju på lite. 17. Uh, jo, hon är där. Det är Thais. Ja, vad gör du under kudmat? Protection. Är ett litet hit på. Men jag har ju tre protection här också. Och hit tio. Bra, har du tretton nu? Nej, hans, ha, ja. din protection, hans hit. Ja. Blir vad han ska slå över. När han lägger till sin strength modifier. Ja, 13. Ja. Är det då? <laughs> Nej, är det var det. Ja, det var det. Ja, då var det 18 då. Ja, då slår du så det 3 Ja, ja. Två. Nej! Nu vaknar nog jag också. Ja, han har nåt diplom är. Vad är vi hjälp? Jag kastar. Vad är det jag ska göra? är Nej, är väl här någon Jag sitta också på huvudet. Det är det. Lore, det var var träff det folkskolan där. <skratt> jo, ja, tåg på. Men sluta. <skratt> Nej, jag sönder en Ja. Ja, ett då det det var ju inte bra. det som händer? Det är tråkigt men jag just det var nog det var så. Nej, ja. ja, är på ja, det menar. Jag vet inte vad det egentligen. Nej, Nej. En Fast, ja. det. hon man. är aldrig spelar man. Ja, Jag en ny För det är in in, som 48. <sklar> 48 en, det är det nog jag. Som du är lev 2. Aje, vad fan? Ja, det samma. Ha mm. ja, ut i huset så mycket Vad hände? Vad Nej. Ja. Det går. <går> och, och, och, och. Jag Jag Nej. Jag är du. är Det är inte. Det är inte. Det är inte. och är <skratt> <Men, skratt> uh, Bufusk <skratt> uh, Du har fått in i Brännvill Du kommer att ha minus två mm. Mm. Uh, I fyra timmar Ja du bara, uh. Men då, då vinner jag upp blödande och svärande <skratt> Och bara leta efter mina grejer <skratt> Men kanske plus två i metal eller något <skratt> ja, mm. Mm. Mm. <skratt> <skratt> ja Det kommer du ha <skratt> Har jag kläder på mig så tar jag det. <går> du och då kläder på då? Nej Men jag blir varm och svettig av alldeles ja, ja. ja. tar koftan då Jag tar allt <går> <går> <går> <går> spens, spens. <går> Eget rum Eget <går> rum, jag. Vi bygga ut inifrån Har sett en poffs förut Eller på dammsteg där som inte... Ja, Slutet på tänder mm. <skratt> Du slog kul ja. Ja. <skratt> Du slog kul rejält Du, du ligger där nu ja, du, ligger där den ja, det är bra. du kommer ligga där en stund Jag ja, funderar ja, det, det Jag fetar lite på henne Med, med rötången ja, Den blir blodig Jag tror att han fortfarande har lite psykisk problem Ja. Lite. Snå. <laughs> <Slå. laughs> Anings töd. Ja, <laughs> du får hoppa idag. Nej. Sluta. Hon har feber, hon är lite röd i ansiktet och, och ja, allmänt. Hon är dålig. Både mm. är du då att hitta med, med, med medicinen. Jag har funderat på det här också, att slår man någonting som ja, man har med att göra, så att säga, du är ju kock och mat, då har du ju plus mm. lätt. Doktorn mm. har ju plus lätt. Du har ju plus lätt på mm. datafryla. Mm. Du är ju källig i du är mm. mitt vig. Ja. de ja, flesta av de här, såna här, om du ska klättra och sådana här, Akurati. det har du plus. Mm. Han är stor och stark där borta. Om det gäller att grejer, det, du, det är ju farmor, typ. Ja, ja, ja, ja, lite lagra Ja, lite brötig Han är stackare <glar> ja. <glar> Jag, jag, ja, <glar> ja, <digitaliteten. glar> jag, jag är inte ja. oh. kan ja, du har Digifiken Ungefär Jag har funderat lite på sådana grejer Så lite ja. sådana karaktärs Så <glar> kan man ju ha lite plus på <glar> Nåväl, vad gör ni? Tanten har ju svinnat av <glar> ja. här igen Ja, no. for god best Good riddance Nej men vi får väl bli prata du om och Nej men sprit kan kan du bara prata med mig. Vi har det. Ja, det är, nej men du kan få dricka lite så. <laughs> ja. Jag försöker vara plåstront alltid liksom, när det håller sig så blöder ju hela hela Det går bra. Mm. <laughs> det är lite typ. Men nej vi får väl försöka ta oss en kaffe typ. <laughs> men först lite kaffe och kaffe. Mm. Ja, när jag fixar. Då fixar kaffe. Vad ska du har här är här snabbkaffet. Ja, snabb snabb. det var snabbkaffet. Ja, Ja, ja. Det okay. ja. bra. då ja. vi det. Här. Vatten också ja. här mikro. Ja. Vatten? Ja. Också? ja, ja, ja. ja. Där <laughs> <laughs> <Kask, seven long. laughs> <laughs> är ja. det till votke. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. så Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. få Hjälp. så Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. Hjälp. ja, ja ni, du stryker ju en halv i skit vodka. Ja, det kan okay. <laughs> till fem och en halv i Jag får äta upp en konserv. Jag tycker nog lite vatten, tror jag. Ja. Mm. Så. Jag har ju en termos kaffe, faktiskt. Mm. Mm. Mm. Det är nog mm. de kallt nu mm. Men det är kaffe ja. Tyvärr har de mjölk i jokan <laughs> <laughs> Och syra <förlängsigt. laughs> <Gjörn>. Passa henne <laughs> <är honom>, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Nej men vad sa du Skulle vi ta och Se om vi kunde hitta några sådana här. Vad den hette som du? sa hette så att du? Hette. Ja, sådana här kemiotika. Ja, kemiotika. Ja. Är <laughs> Ja, <Inisigil. laughs> Doktorn vet ju ja, ja, ja. naturligtvis Ja, naturligtvis. Bor, doktorn borde väl säga att nu är hon dålig. Eh, ja. <laughs> Trots hennes övertygelse tidigare. Ja. Eh, ja. Eh, ja. ja. Jaha, jag har ju lite förbandslåda där. Du I ligger kvar. <laughs> ja, hon ligger där och sluddar. har inte råd så mycket i alla fall. Det det här daget. Eh, inte precis just nu, jag får det. är aspirin kanske eller något. Ja men det har jag. Mhm. Vad får det feber lite god? Var är min ja. massa? Ja, mm. det ja men då då ger det. Så, en så är det ah, jag hör det där borta. Ja. Jo. Ja. ja. Bring it to the damn. Nuta. Nuta. Ja, ta ta du två såna. Räkna med imorgon nu det inte blir bättre. <laughs> precis. Hur då? Tack. Just <laughs> det. Tack exactly. så Kan du ändå är och spränga och hälla upp så kan jag också ta lite. Ja. <laughs> Absolut. Jaha, så är det för mycket besvär. är det. Det är lite det är en mjölv. Det är bra. Vi slår lite till Andy kommer på Kommer på fest. Mjölv. Ja. Nej, men det är väl bara liksom och rally upp. Och, och, ta tanten och, och, och kocken och doktorn kanske liksom ska stanna kvar. Mm. Tanten är väl mer ett hinder? Just nu, ja. Mm. Doktorn ]ですね kanske behöver kan yeah. mm. se till att. som en bra idé. Och se till att tanten. Nej, doktorn och. och Tant. Ja, yeah. <laughs> fine day today. <laughs> Hur ser det ut där nere? Kan vi få se karta här? Mm, mm, mm. Vilket bra var det? Varför den. den är upp? Jag skrev på den andra. Ja, jag har inte den. Jag, jag tror den. jag det har skrivit den. Eh, jag har den, men jag har ju... Jag har fortsatt. Eh, du kan skriva på den då, den luftaperade versionen. Ett ja. är Bobs gas. För bara tar pen. Ja. Tvåan är Pet Store. Pet Store. Pet Store. Yes. <laughs> är Mario's Autoshop Shop. Yes. Barnfamilja. Du vet vilket lager Femman är Tony's Drugstore. Och eh, fyran är Bayern Buy Large. Buyen Large. Mm. Superstore. Sharp, -man. Oh. Men, eh, jag får på väg att titta på den i helgen Nej men jag blev <skratt> den slut Det lilla betet där jag så har barnen hemma jag tänkte inte upp in och hinna titta på gå må Nej jag inte det. Nej inte det. Just det. Nej, Braindead brain brain heter den, som man går med ganska lippan mm. That taste först mm. Nej men det är autoshoppen Och sen drugstoren då Men annars ja. får vi väl ta allt efter sådant Precis alltså, vi har ju maten Du visste ju exakt vad vi behövde för. Jag visste att gå med det Storlek och märken så, så. så går du dit och sen så går vi två till drugstoren. Spectre Party mm. Sås lite plan. <laughs> Sprutade forty worth the chainsaw. Eh, ja. Det, det, det är ju egentligen alltså ja, Antomiote kan här. Mm. Men är det, är det Vi kollar ju upp men då vad det är, ja, liksom ja. vi ska titta. Är det lunkt? Ja, vi, vi shoppinglist. Ja. Mm. men är det lunkt så kan man ju försöka kolla det. Ja, precis. Men, men var det någon som hade en kika? Ja? Det verkar inte vara någon som hade en kika. Jag De det. Ah, Fuck. <laughs> ja, men just det låg i kärlingens packning där. Nu ja. plockar jag den. My <sniffs> bitisekonomi <sniffs> nu. <bites> ekonomi, <sniffs> <hör> e ja, då har med du medveten om det. Du fick vara din sprit. <sniffs> <sniffs> jag tror inte jag hade någon i. <sniffs> Kanske vi ta några walkie också? Ja, men det har jag redan. Ja, exakt. Jag redan tagit. jag få Du får, jag kasta till, du får ett par potatis från där, oh. Som eh, utbyttes. Vidare! <laughs> <laughs> ja. Nej, så går jag på ut. <clears throat> <clears throat> zombies utanför? Du uh, tittar ut innan. Nu går ja, ja. uh, När du kommer ut, eller tittar ut utanför så ser du ingen. Nej. Det är tomt framför. Den ligger lite högre än det är träd då. Ja. Eh, men just utanför eh, du ser ingen. Ja. Inga utanför precis ja. men Jag tar upp eh, pistolen mm. och sen liksom går ut och ser, kollar staketet. Mm. Men om det är som så att eh, det är någon som har tagit in på området. Mm. Men pistol är ju inte bra. Vad ska jag göra då? Ja, du får väl klubba dem i huvudet eller någonting. Ja, men de hör ju om ja. du blir skjuten. Ja, då får de inte komma. komma. Ja, men då blir, det blir det bli ännu fler. Jag behöver att du ska vara. Ja just det. L jag tänker ja, försöka överleva. Burn eller vad. Kan jag få nå en kofot med ja, Jag har en. en, en eller en kockning. Jag kör min lilla spade. Råtong har jag. Jag tar råtongen. Ja. jag har med mig ja, det i stolen. Ja, det är det ja, det är klokt. Du går ut, går runt och kollar eh, ja. ser ju precis ut som du gjort Det är snort ketting runt och ja. låst fast den. Inga problem med den Du går runt hela eh, Och, och kollar staketet Det är inget fel på det staketet Det är väldigt stabilt staket halv meter högt och Sen är det ju det här, med, Den här bollen längst upp Med, med bara wire och så att säga. Amerikanerna är ju fantastiska på att sätta i sånt överallt mm -hmm. Eh, så det, nej, det, ser väldigt väldigt bra ut, väldigt säkert. Mm. Mm. Hur du kan se. Ja. Precis. Jag går upp på taket sen, liksom, mm. och sp sparar mot. Ja. Nu titta ner, men det, det är ju slutningen med trä och, och buskar och grejer. så. Du ser ju inte ner i det. Nej. Eh, däremot när du tittar upp så kan du nej. här borta någonstans börjar du se hus för det är ju trädet i vägen då. Det du som ja. uppe. Så du ser inte ner riktigt det. Ja. Ser jag någon uppe på något tak? Eh, du, du står Hur länge tittar du 2-3 ja. minuter eller någonting som där. Inte jättelängre. Men det, det var ju mest på att kolla ner där bara. Om jag ändå är här uppe <hör> så kolla runt lite. Mm. Eh, nej. Du ser ingen uppe på något tak där nu. Ja, men då klättar jag ner igen och så, så. Men är det någonting att hålla på? Eller ska vi... Nej. Klockan är sex på morgonen nu då. Vi är bara en i För hon väckte ju så tidigt. Ja, <laughs> Ja, ni har ätit... Ja... Mm. Ni ger väg Ni stannar Vi låter in den bakom Tanten hade ju en mm. Jag ja. har en, ja, ja. en. Ja, det det faktiskt. Mm. Och jag, ha. Ha. jag har ju eh, Batteriladdare också Så mm. Mm. det är ju liksom mm. inga problem så. Och eh, jag har den I avläge Ah Ja, du får göra det. Och så är det så. <tryck> Sing det så. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, det. nej, det är nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Så att vi, vi vägen ner Så mm. Och ni går ner Och ni, ja. Nu, bå du ner bara eller? Får eller. Ja, ner. Nej, men det är alltså det är li lite försiktiga steg, men det, det är inte liksom eh, formation, skithög, höggud. Nej, alltså vi går inte vissla och så utan Jag men... typ, spelar på min sorsa form på <laughs> så, boom, boom. Då vill jag att ni slår då en... Eh, vad heter det nu? Spotting och så här. Nej! Du måste ju gå på intelligens, va? Vill så, så här, också, mm. va? Åtta. Nej, jag misslyckas göra sex. Jag slog sex, men jag har 5. fem. Så. <laughs> <laughs> 17. Slår jag och har tio. <laughs> Det är en då tror att det är vitt som, ja, som är det, mm. här det ni, ni går försiktigt, ni åker i alla fall. Om man tittar Nej, på kartan så är det, det här är lite parkering. Det är lite träd och lite buska emellan så att säga. Så här. Mm. Eh, lite grann. då. Så det här är ett litet grönområde, det går en väg upp så. Eh, liten. Eh, och sen går det in där, och sen så går det in där. Och man säger att det går in små vägar mm. så det men det är ju mest att de ska antagligen lämna av gods och sånt. Eh, Därmedan så är det lite buskar och lite träd. Här är det ju massor med buskar och träd längs vägen. Eh, ni kommer ner här. Mm. Så ser ni en liten flicka sittande. Run away. Tolv år, ungefär. Run away. <laughs> över en en kvinna som ligger på marken. Du spanar mm. Kolla nog. Tio, ja tio. Mm. Eh, det ser ut som att hon sitter och gråter. Mm. Eh. Mm. Eh, är inte vi då? <här> <här> <L> <här> ja, jag tittar på dig så. Här. Ja, va? Ja, på dig så här. va va. Ja, jag tittar på också. <laughs> ja, <ien> <speakers cómo såg> är jag jag, mm. ja, jag, jag tittar, ja, det är en flicka som sitter där. Men hon sitter böjd över kvinnan. Hon ser precis ut som om hon sitter och gråter Nej, du får ta tillbaka då. Jag kan väl titta, men jag tror inte det ses så mycket. Fan, mig två. Ja. Mm. ja så tog jag du säger också ja mm. är det krit nästan det är det jag har finst jag så det är inte då. nej det är precis som hon sitter där och gråter på det hållet med du, du har lättast att få kontakt med med, med såna där små ja. varvallar men, ja. ja. men men ja. men tänk, men men Det men men men det men men men men men men men men men men <går> Nej, jag, jag går fram Sakta Med, med sparen så här mm. Och när jag är kommer Bå på och säger om hon gör någonting Men jag går så när jag kan Så att e sen så Följer ni med eller? Ja. Jag följer efter honom lite par av avstånd Och sen mm. stiger stig vi av efter ja. <går> Det är en sista fördjävligt förnöjd I handen <går> Det du ni, som du, du är ju först, du ja. går före ja. eh, Du är ju dock lite beredd på det här ja. eh, När du kommer fram så du är du är ungefär Fem meter ifrån, mm. då vänder hon på sig så Och det är ju naturligtvis en zombie uh. Sen går det fort Ja det, är det går riktigt fort De eh, Du är ju beredd på det mm. ja. eh, Det är inte ni <laughs> Men den lilla flickan ni hoppa upp Springer fram till dig och bara kasta sig över dig så. Och ta tag i den. <här> Nej, det vill jag inte Jockey. Det var som det är vad som händer nu. Nu. Ja, okay. nu är det då stridsrunda. Ja, vem vem är det som ska slå? hon saknar sin pappa var gulligt. Det är det som Ja, <här> <här> <här> <hög stridning. här> det var. ja, Och det är en va? Ja. Sju Just det. Vi är Allt först. Allt ja, först. Ja, ja. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt en zombie först. Allt först. Allt först. det är Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt först. Allt Nej, det gör jag inte. Jag stapplar bakåt. Jag är ingen kvar. Ja, ja. Jag springer fram och eh, försöker wacka till i min kovot. Oh, Samtidigt så jag <laughs> en rörtagning. Jag springer sida med sida och så slår jag så. <laughs> Samtidigt Nej, jag är inte tillräckligt smart för att fundera på konsekvenserna av detta. Nej, jag är tillräckligt smart. För inte du hårt springer. <laughs> det är ju skit i min. För glöm inte du du hårt springer tänder. <laughs> <laughs> ah, du bränner! 6 to name is. Gemiss. Nej men 16 plus 0 mellanheter över helt ja, plus. plus ja, eh, och den ligger på Vad har den för protection? Ja. 12 blir det då. Ja de träffar ja. Ja. Eller är det nu? Åh ja, då träffar du. Ja. Eh, de. Nej. Eh För du var ju 10 va? Ja. hon har två. Så tar du inte över 12. Ja. Yes. Yeah. Ja. Yes. Eh jag höfterna ska två skola. Två. Ja. Då jag ska dunka. Sju är en miss Det är miss Och då slår du En gång till Ett, Ett. Två miss Då slår du två Men vadå slår jag en till Jag missar honom också Jag har två attacker mm. Då slår du Vad heter du nu Två eh, Procentchanser Och då får du välja Om du vill ha 20% högt Eller 20% lågt lågt Tio Tio nu träffar honom Thank you very much Andra slaget träffade du med andra <laughs> Ja det ska vi se säga sen Först <laughs> ja. får du två i skalan You sorry excuse for a man <laughs> Två i skalan Andra Sitt träffar du... jag eh, du... Andra träffar Du missar Ja jag träffar zombien Ja men du har redan slappt två gånger Ja men då är det så som säger att du klarar en gång till Ja men det var ja, för andra ja. För det andra slaget som du missade Som du missade vilket ja, den, ja, ja, vilket ja, ja, artier. ja. Det hade ja, också ja, slog en etta ja, ja, det. Jag med. Är det en extra elände? E, etta är ju då. Jag vet inte vad för att jag slog där. Man hade 20 slag i bara. Nej, nej. Var... träffar du nu? Nej. Nej. Det var det. Du fumlar ju bara där. Ja. Det var ju. så att du tappar ju den jävla röt om. Ja. Ja. <ris> det ligger på marken ju snut. Mm. Yeah, bara, Nej Sluta med det då Nej Vad är det min tur? Get this bitch off me No På <hums> protection <Ssh. snivna> Va, jag Nej, ja. yeah, på protection Ja, ett Hopp Nu har vi varit hemma och finulat ut specialzobbis också Ja, eh, bam, jag har, det jag har de gjort Han har faktiskt funderat ut alldeles ut med. Hon biter dig Nej, hon bara inte biter, hon tuggar. Nej, nej, nej Fem poäng <tryck> <Oj>. Zombie <här> Nej, Jag tror she might be a zombie väl att tänka på Piersom. Ni är Ni Ja, ni först. Yes. Så ni sitter fortfarande på. Oh, yes. 17. Nej, det är inte så bra Jag Det var en vanlig mittspark. En vanlig volleyspring, va? Ja, ja. Slår inte under sju Uh, mm. Jag har stått tre poäng gången För sig <laughs> alltså, Vi har går, liksom. ja, inte stankt Det är wack wack. inte bara bända lossen. den mm. Kan jag försöka gälla ett anom slita bort den eller? Ja, Nej Slå på den Då vet man nu, nu, vad vet, vet, vet, de har <laughs> den, <ja>. <laughs> <laughs> den är inte på oss just nu <laughs> <Nej>. <laughs> Det roliga är att slå på den Mm. Fem poäng. Mm. Ah. Och fyra poäng. Ja. Fem, fjör, fjör, fjör. Så att han var på poäng eller så, Och äh, mm. då var det elva poäng på väg. Ja, precis. Lite kropp och snabbhet, men det har påverkat som en tank. Ja, precis. Följan. Ämnen är Ja, Det var visst god. Här kommer vi att få vara en etta Så det bara tre kan jag gå först Nej Vacker zombie Det är inte vacker nere 16 Nej. Ja. träff Ja Hur? Slå din skada Fyra! Ett poäng bättre för varje runda Jag <laughs> Jag försöker eh, Ta och eh, liksom eh, Ta tag i armarna på den där Zombien mm -hmm. Och hålla fast henne lite Ta mer tag i huvudet, det är nog mer, mer angeläget <laughs> Eftersom det, <inte> liksom. <laughs> det är armarna hon håller fast med Nu ska försöka slita bort det Nej, Nej ta det ta här Ska hjälpa att filmen sig <laughs> så Ja, precis Och då ska jag in bakom så Ja Ta tag i armarna För att nästa gång som ska kunna brotta bort och ner Ja, ah, okej okay. på, på backen ha, Ta ett ordentligt tag nu alltså Ja, du tar tag nu Ja R Är det reflex Eller Jag vet inte För det går inte för strength Nej, reflex Nej. måste du vara ja. Flex 13 Jag slår inte under Men jag slår över <laughs> Ja Det beror på det som är det inte Ja, precis mm. Jag har redan misslyckats den här rundan. Nu tog den inte loss. Nej. Eller, eller? du försökte de ta den loss. Haft. Du försökte ta den loss. Ja, men det gick mm. inte bra. Jag kan inte stänga av mig. Då eh, försöker den igen. Låta <gör> en bit i huvudet. Fortsätt. Tugga. Låta <gör> den igen. Där uh, var kärnan. Vill ni ligga då? Tre. Tre. Vi har glömt att ni har den där. Uh, sex, mm. omslag, omslag, ah, ja. mm. uh, nej, oj då, tre, sex, uh. uh, Fortsätt, fotet på det, uh. vi ska se, nej, uh, nej, mm. mm. du omar, dig mm. så mycket, mm. nu försöker vi ha loss och, och liksom mm. botten, nu tar ni in båda två samtidigt, mm. jag sex, vad har ni ihop? Nu ska vi ett, en etta. Ja, det är bra. Ja. Ni, ni hjälps åt. Vi mm. har fem. Vi ska, ska, bara... mm. mm. ska bara se, tillsammans. ska bara se om jag slår en 20. Ja, det är jag inte. <laughs> nej, då bryter jag armarna, jag bara Nej, nej, nej! Du, du, du slår väl eller försöker du komma mellan och slå den här? Nej, jag slår bara i. Jag slår fortfarande ja. på den så. Jag slår bort dem så. Ja, du träffar då. Ja, om ja. sex är också. Ja, sex. Ja, mm. och jag ska slå. Äh, det ska vi se. Om äh, man slår i maxmålskador så måste man som D20 och då blir under. Så blir det. Nej, 17 åt alls. Mm. Då ska vi en D153. Äh, mm. Nej, man ska ja, man måste under 50 så jag precis sa där. Så ja, okej. Men det är väl sex goda på. Ja, det har stricket mm. och du står just nu och håller i en barnsömbe som spattar så in i helvete. Du har fullt jobb att hålla i här nu. På bara. Ja, okej. Okay. Rätt, rätt ner på backen som mm. riktig rugby tackling ner. Och nej, sen nej. hålla ner med min tyngd. Strength, alltså strength. Låsa. Jag slog jag slår också. Vad fick du? 13 slog jag. Vad har du jag slog 18 plus 7. Du ska jag slå över alltså? Ja. Eh. 18 plus 7 Och ja, du var... 13. 13 plus ja. Ja. det gick efter så bra 13 du står var du kvar, men du håller fortfarande fast. Ja. Det var. Slå då. Ja, jag slår. Fan. Fan ska slå. Jag ska slå. Ja, det är bra. Träffa. Aj! <laughs> ett, ett. Oj! Oj! Det, jag tar tillbaka. Nej! <laughs> <bo, bo, bo. laughs> Vad är det? är det? Nej! Nej! Nej! Nej! Fem. Ni först. Ni jag mig nog innan jag ska men jag Kan jag slå på den nu eller? Ja, han står jag. Du no. <laughs> det. Det miss, ju Ett 1.1 till 3. Nej, här går vi se. Du missar det då. Aj! Det var missat. Ja, missat. Ja, hon ja. missar. Den hänger ju inte på ljuden. Ja. Jag ja. ska slå är det. Spräng spräng spräng för Ja, nu ska vi slå högt alltså. Ja. 8 16 totalt, 17. Känner ni nogens? Börja vrida sig lite nu här. Du har fortfarande grepp med ena handen. Ja, men den börjar fokusera på dig istället. Så Den Du så, liksom <möj> så och den vrider den in sig emot dig Nu vet du vad riktigt ja. <tryk> okay. Men den kan få Vrider på huvudet för alla i hålllisten Ja Jag ja, tänkte på det innan <tryk> Nej men det gör Det, så. Så, så på det Hjälp mig få ner den på backen Så det kan bli en kolk. Ja men säger något eller? Ja okej <tryk> <tryk> Okej, du bara släppte oss och sparade. Alltså. Kittlar lite. Ja, men jag hjälper den här hundan då. Ner på backen så får en in och den avsluta. Jaha, då får vi se hur det går. En kikativ. En kikativ. du? Vi först. Vad ska jag slå? öka. Du hoppar på den också samtidigt. Ja. Då lägger vi till din stöka varför 18 slog jag Ja det var 15 mm. Ja jag slog 17 Så att det mm. eh, Ni bata kul man. Man ja. Och jag missade <här> <här> Jag träffar ändå fyra gånger på raker <här> Okej <här> ja, du, du stod ju där bara Ja nu ligger den där Du blir eddkott Nej <här> Du missade ert och hållet Jag tror åtta Hur håller vi bara ner här Ja du måste hon vara prone. Ja, Ja. exakt. Han <laughs> missade. Men på en plötsligt prone, fuck you! Nej, men prone. Nej, den den du Nej, det helt ja, ja, Ja, men ja. du missade ju Ja, just det. Fasta jävla Och så, vi tittar upp Så det. Jag är det omrigande. <laughs> <laughs> <hör> det blev <hör> inget Nej, Så Det blir Det jag vill att hela tiden. Nu dör ett styrketest till... Svår upp. 17 Clearly we're dealing with professionals here. Ehm... Du får ju då in Den ormar sig ju där så att du får ju då in Ja, men det är den inte ska vara. Nej. Nej. Så där kommer det... En träff. En träff. Tre poäng. Okej, nu är den där. Nu är den där. Fem. <skratt> Ni först. Okej. Okay. Du eh, siktar ju på huvudet ja. Jag såg elva nu! <laughs> det väl, eller. Lås nej, jag har, jag har inga plus på min melläng. Nej, det är en miss. Då är det en miss. Mm. Oh, vi ska slå oss i ökade. Det är Det range-baserat. Okay. Jag Ja, Plötsligt jättemycket 20? 27. 27. Mm, ni håller fasta nu du får den ramen också. Mitt lilla finger. Upp en Om ni rör, rör inte, då åtta inte sätts. Ja nej. Åh. Det gör jag? Ni får 18 samma lagt, Jag vet inte hur ni gör det, men nu får du ju den där. Var du? Var du nu? Var du först? 1-3 <laughs> 3 ja, <laughs> <Tren> på <en. laughs> ja, Det är ungefär som tanten <laughs> Initiativ 5 5 6 9 11 11 Nu tar jag upp kniven och sätter bara rätt i så. <här> Du släpper med ena armen med dem Ja vi är, först dag, jag för Vi är först i den då Så träffar ja, jag, träffa, jag så nu Så, yeah. mm. <här> Dio. Dio. så uh. ja Tio ja. ja. Du lyckas hålla fast Det Du attackerar Tjugo Det är en mm. hel Du sätter ju liksom And that's how it's done Jag tröttade ut det Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. <här> Då kan man se att liksom, det är flänga ut på en pompom. Jag kanske inte kunde koncentrera mig över plats i min kroppslig bör. Ah, <laughs> eh, ja, jag ber om ursäkt. Ja. Uh, nu, nu, nu, nu blir ni intresserade för en till som har kommit på The child zombie, the fast child song The jockey Jag väntar bara på att komma kom en big daddy från någonstans mm. mm. <Josefon> Just do it Så är det inte first aid Yes, minigärn big daddy Kan vi se guld till ungen Adam nu? Ja, men jag har first aid på samma såhär Ja oh. Nej, misste jag. Så hade jag slå om. Jag kan prova! Oh my god. Jag <laughs> eh, oh, tror det som var... Tillbaka, så var bort också, Vi hade en specifik regel på det va? Om det var inte läckt gång i någonting. Först ja, är aid, Man kan få upp till, upp till fem gånger int. Och du slår rätt så bra. Så det är tre gånger int som du har för dem tillbaks också. Mm. Äh, femton då. Mm -hmm. ja, jag ska plosta. Måste du falla? En, en ja. av mina dolda tankar. Jag tror tiden står stilla. Ja. <laughs> Ja. Okej, okay, vi reser oss upp Och ser nu på zombiear med <skratt> <skratt> eh, ni, ni är färdiga med det här då Ni ställer er upp Och så funderar ni på va, oh, helvete, och sen, Vad i helvete var det Och sen tittar ni omkring eh, Precis i anslutning till er Finns det inte några zombies just nu Nej det verkar som om att de inte har hört det. På visst är det skitigt små flickor. Ja, slår man 99 och 100? Ja. När man tänker att. Eh, då, nej. Det är förskoleklassen med tolvåringar som gick förbi och då var ingenting. Ja, ni är här nu. Mm. Ja, kan men, vi se ja. en massa dragstorierna Och, och, och, och, eh, och här Du på. ser, om du går fram lite, lite, lite till Så att du är där, mm. då kan du titta här Ja, men gör ja, jag är lite... in bakom lite där. Ja. Med tjejkaren och... mm. då Vi står på, en busk och tittar in lite där. Ja. Ska jag Observe it Ja Det går skit illa Du, nu ställer du och tittar i alla fall Ja eller hur? Hålla kikar åt fel Det är fantastiskt bra. Jag är <laughs> Du tittar på Mario's auto. -shopper. Ja, skulle eh. vi. Och då ser du. Du ser fyra. Namn för uh, Fyra. <laughs> här. Du ser tre. Där. Vi tittar in bakom, alltså längs vägen upp, bort från The Tony's Drugstore så att säga, det är ner på väg. Där ser du tre. Och där ser du sex. Han har angav inga ja. objekt där så jag är, är inte på att han är med där och fullutrustade är... <laughs> <laughs> vad, vad är liksom uh, ingången till allting? Eh, tänkte... huvud, huvudingången huvud du står ju där, spananstol måste det. Naturligtvis. Det här jag Men jag tänkte också det borde vara någon sån här eh, läs Last, mm. Det verkar ju vara det. Ska jag kolla på fusklaffen här. Fusklaffen. Liksom du står här och tittar. Du ser ser här bakom det, där, där ser du en liten trappa upp. En som bassbrygger. Detta är inte så jättestort huset som kartan vill visa. Eh, det det är mycket större mm. eh, Samt att det är två våningar på det mm. eh, Åtminstone på halva Den byggnaden Är det två våningar Det här är mycket mindre jämförelsevis mm. Men det du ser härifrån Det är en liten trappa upp på baksidan Och du kan tänka att ah, Det är, är nog dörr Det var ju sex stycken på framsidan och bara tre på baksidan. När, när du står här och tittar då. Mm. Eh, då ser du två stora karaktbottare. Eh, mm. De är ju så helvetes effektiva på hur vi eh. <laughs> Ja, dem. Jag har särskilt liksom med, med närsäktsvapen som gör så mycket skada att Ja, det är en sak för att vi kan backa på dem på långa gången. Ja, men då hade vi säkert haft en hel hög i oss. Ja. 9, 13, 17 stycken. Ja. Och, Och några till. Vad du såg. Ja, ja. ja. Men att det inte räcker. 17 har vi jag ju. Att det kan ju ha varit en del inne på by and large. Ingen mm. <laughs> smällan hangar av Nej, jag tog ju bort den karaktär <laughs> <skratt> <skratt> ja, det är ju M16 och. Men jag att Ja, vad gör ni? Nej, men jag vet inte. Ska vi, ska vi försöka tända en eld så en Jag tänkte hänga upp på token här nere Ja, och sen den sin marken. men den går vid sen. Ja och vi luktar Du har den här annars Åhopa i fem minuter. Jag håller, jag håller, jag den här annars visar brandvaror. Ah, ah. Den går ju bra och liksom slänga ner här. Då tänker jag kan vi liksom smita in bakom. Det Är timme. batteri Sätt en lite högt bara så att de inte kan förstå. Inte till att du förstör branden då. Inte lätt att du får titta på branden då. Jag har lärt mig. Jag har tagit ut batteriet för att låta det fortfarande. Då måste vi väl ändå aldrig bli en eld Eller något för att det ska låta. Eller vi får se om, om vi håller ner här knappen så låter den väl hela tiden. Jo. Det är typ tejp eller något. Ja, silvertejp. Ja. en sten. Och ja, en sten. Det en, bara... Men du är ju snabbast. Ja. Ah, ah. <laughs> <laughs> det är snyggast också. Ja. <laughs> uh, <Yep. laughs> <laughs> yep. Du säger inte vilket hjälp för dem. Ja. <laughs> ja. <laughs> <gibicon> Are yeah, yeah. there <laughs> yeah. mm. Ja, nu ska det bli en gammal tantrum och kan skrika med blandvånarna på en tantrum Alltså, om man kan bara bara explodera spontant För mycket information Ultra girl om man talar om Trolle Så kommer hon Så kommer hon Så du kan inte ha <skratt> <skratt> <skratt> jag får råd Jag berättar rolig vits <skratt> Det är nog fantesförändring Och generell förändring Det är inte här med metoden Alltid <skratt> upp till spelarens Vilda fantasy Ja men det låter som en bra plan Så du får tejp Okej okay. Om vi lite redan sten, på en sten åt det också. Mm. Ja. <laughs> found det <the> rock! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, Okej. <okay. laughs> <laughs> men då uh, fanns det ett träd? Du får ta träd? Ja, det är lite buskar och träd. Okay. Ja. Men jag kan och ja, men då springer det bort från... Mm. Då vill jag ha ett eh, intelligensslag där då. Det är ett där och Det är ett vad är att <laughs> det är det? Jag 25% chans att det var Du går ju ner det i alla fall Ja Och, och, och uh, mixa med mm. <laughs> Det vad du nu är det Här är någonstans, i nåt muskak här, du ska kan vi inte är på mig. E um, då vill jag ju då slå slå ett det inte var ju visat, <��ania> Nu börjar ju mixa med den. Mm. Uh -huh. uh, <elephantuitive diaper> du du mixar ju med den. du lite på ned i karrellott. Men det händer inte så mycket. Nej, jag skickar upp. No, no, no. no, no. Mamma mia, mamma mia. Ya come che? no ya lenanya, lenanya. Ma che dici, ma che naturligen ja, på 90-talet såna här intreffor. Mm. Mm. Ja, inte eh, på? Det är 90 Ja, du står rutvända när du mixlar. Slå Står inte intill till. Nu har du lite mer plus. Ja, nej, du står där och mixtar så här därpå. Fan då redan över här, Så tittar du upp eh, och, Men det Det avståndet där Det är 40 meter ungefär ja. mm. eh, Du ser fler zombies Här Okej okay. ja. Hur många fler? Jag kommer till det <laughs> Jag tror inte jag slår. Slår. Står det är något för dig. Det är väldigt kompakt. Mm -hmm. uh, sammanlagt det. så du står i bror där nu det så du sparar så sammanlagt så är det 12. Åh, oh, du får komma här. Oh my god. Oh, oh. Uff, det är så det du ser. You don't say. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Uh, oj då mm, ja, ja, ja, jag fortsätter med lite mer mm. du, du fortsätter mixarna ja. ja, då slog du igen Får vi se <laughs> Nu är det ännu mer plus <laughs> För nu vet du vad du inte ska göra 17 Jag <laughs> <laughs> uh, gör 19, går <laughs> ja. då, <laughs> nu går ni ner Jag slår igen tvåan då Nu har ni stått där borta Ungefär i Ja Fem, mm. sju minuter. Och det hände ingenting. Det kommer inte tillbaka någon. Det hände ingenting. She's dead. Back, She's dead. Too bad. Such a nice peace of He was a nice guy. But he fought for freedom. Peace and freedom. Enda Någonting säger mig att vi är säkra här ute Än att vi har där inne med tanten Ja mm. mm. <laughs> Zooming in, Basse Som sliver för på honom <laughs> Ställen där jag startar en band <laughs> Ja, men vafan, vad håller du på? Kom med jag Får du gå och titta efter Kommer närmare så har ni lite Dämpade svordomar Helmetet, jäkla Vi går bort där Ja Eh, ja, ni går ju i, i, i skydd och håller ja. koll. Eh, Inte vi på det När och nu kommer vi fram nästan till den. Nu mm, mm, ser ju också att det, det, det, det är det som Zombies framför det. Mm. Här. Inse mm. då. Mm. Det är lite bruska. Ja, alltså, de står där och sen vad heter de nu? Ja, de rör sig lite sakta. Mm. Eh, precis som om att de. På något sätt så ja, vet de ju att det här, en, en butik här har varit eh, det, precis som minnen kvar att eh, där de har varit ofta, där kanske de drar sig till Så det är pensionärer alltså <laughs> <laughs> borde ta med tanter så kunde hon blanda sig med dem nu Mm. Hon kommer också <laughs> det Är ser det Vad gör du? Med en blodig kött. Ah, äh, jag får den inte Allt, äh, äh, gå igång. Det är en explosion. En köttklubba kan hon kommer med. Ja, <laughs> plus. Det är Jag tittar alltid på sådana. plus ett. det. håller. Fem, jag lyckas ja. Ja, om man trycker det Vi ja, ja. <skratt> <skratt> <skratt> <borde> <skratt> ni, ni satt ner här någonstans. Jag har satt upp lite här. Ja. Mm. Ehh, ni spring bort här. <skratt> Ja. Göm <skratt> <skratt> er. Ja. Ja. ja. Faktiskt. Utav de som är där Samt Sju Utav de som är där Ungefär kommer gå den här Och gå ner mot brandvaron Men det var lite träd och buskar här Längst den har du ju Du har ju en väg upp mm. Mm. En, en parkering är du där Sen har du ju liksom som en busk ja, det, det går Men där stude zombies också. Ja, de har visst. inte rört sig. Men, men här borde man liksom kunna ta sig längs den buskallin. I huvudsak går det fram till där den ensamma ja. zombin är ja. här, plus de andra 20 som står längre bort mm. och den här ybe zombin i äh, kavalldräkten med, Ja, äh, äh, <laughs> medningen. <Boomer. laughs> ja. Boomer. Boomer. Han det kan väl vara den. Mm. Ja. Mm. That's Det är plan. Yep. Det är plan. Damn. Ja, de är går det alltså så ni de här då ni väntar på antagligen så över vägen och ner ibland de där. Ja. de går ner till där det är piper som mest ni hör till pip också de går ner där inne och blir tjäna ligga in. Eh mäter Ni väntar tills dess sen börjar ni smyga. Mm. Dicks. Fuck. Whoops. Yes. Oh, jag lyckas. Jag lyckas. <skratt> Jag missade med här tre Du missade den här tre Jag måste vara det. Ja, smyger ni smyger upp Ni smyger upp Nu har det kommit lite buskar och lite träd här med Ni är på väg upp här, ni kommer fram dit poken buskarna Stanna till det. Eh, Intelligens, slag skorna. Hallå. Hallå. hallå. hallå. Ja, hallå. Nej. Aj då, de min. Nej, My ner. brain. inte. Ja, ja, <laughs> du tar fram näsluken och Ja. Eh, nej. du titta upp. Återmod dig. Jo, nej. nej inte, inte. Du är så på tandvakt för övrigt. Som skrev, som hon som skriver lappar Och tanten är här också mm. <skratt> <skratt> oh, Hon har inte hittat sin haglöbösa ja, än alltså, Jag trodde att den stod i hörnet där Visst hade jag morfin i min utrustning <skratt> <skratt> Det stod två sätt zombies där Du ser rörelse här bortifrån Och bort där så bort. Bort. <laughs> Men det är en väg som går in och en väg som går upp här är det buskar och lite grejer. och sen är det ja. Bro. det är helt enkelt det står en patrull och och lite sån här grejer. Men var ju nere då. Så att uh, vi vi, du ser att och, riktigt, du har vad rörelse. Fan ta försöker knacka på lite. Penis Elin. det är väl kolla om det här så att lägga precis i Washington utkanter. <laughs> Mm. Ja det är i Washington det är legislatet Så jag har tantvart och for över sjuk För jag antar att du inte är med så <skratt> Och sen tja tja vi fan Skapa den där Ska vi hjälpa dem Och gå in och hämta det vi ska Och så har vi Okej okay. <skratt> <skratt> Okej <Okay. skratt> Nej det säger inte. jag okay. man, Vad tanter har i kika men ja, ni, jag gjorde misstag på en Nu har Något att fylla dem. Vi <laughs> <laughs> smyger upp. Nej! Äh, till hörnet. Och och vi har det bra med <laughs> <laughs> Titta runt. <laughs> de står där. Det står två zombies. Helt klart. Precis utanför dörren som ni leder in. De smyger fram. Eller ni smyger fram. Det är inte förrän ni kommer runt hörnet som ni en upptäcker. Och vända sig om och bara då mot det så här. Och sen kommer mot hörnet. Den andra har inte lagt märke till det alls. Det är som att vi inte Inväntar vi det. bara står så här. Ni backar in bakom mm. hörnet, eller? Med hunden. Jag har blivit av med min hund. Den ligger hos någon sjuk stackars. Jag kan inte se för han håller den i svansen. Ja, ni backar tillbaka till håret. Eller så men naturligtvis runt hörnet Ska vi tackla dem kunder och sen så avrättar den då? Ja. Ja, gick ju Du tror, ja. Ni hur ska bara för den på. Ja. Nu har vi ju övat. Oh, Drot vi tryck. Ja. pipebomb? Eller? så min lite några meter bort ändå eller? På väg åt henne. Eh, uh, Skulle jag hinna knyta fast någonting i stubben Nej, Okej. Okay. det skulle du inte kunna göra Okej okay. när, när som det när som kommer runt hörnet så, så kastar vi oss mot som den För att få ner den på backen Det är Jag ber om ursäkt Rumna dig med det. Okay. Nej, eh, inte är för övrigt spridspången är naken. <laughs> ligger utslagen på golvet täckad. <laughs> och skriver lappar. Och skriver <laughs> lappar. <laughs> <laughs> Men har inte vaknat än. Jag har inte till det. Jag tänker att det är helt <laughs> <laughs> passo alles mycket Jan Foxe Det är såna frågor Vi tar en bullstackingen för dille Ska du slå in till nästa lejon all jag tillbaka och först. Ska du slå, alltså ska jag slå. Slår du. Slår du, ser du dig mig. Tack för det. Det var också. Eh, sex. Eh, 21 är upp i då. Men små 40 också. 6. Eh, är ju på den. program. Ja. är inte så bra jag, jag bara utom. tänker på att det i 20 En på en Det fan inte så. Det tar liksom stopp där. Ja, ja. Säger den och sen försöker den doppa. Och det var ju faktiskt att jag trodde att det var vackert. Jag vet mig Jag vet inte. Måste jag just det? missar då. Nio. Nio. Sista. Måste var ju så. Ja. Vad ska jag göra, va? Nu, Du ska bli... Du ja. Nej Jo Man resulterar. Men... Ja, han har äskat ja, ja, det skulle nog Nej. Jag, jo, gör har mycket skada för mig. Ja, jag har slåg ner Slåg Ett ja, Många slag på att Vad fan inte det Okej, nu rolla Nej Nej Åtta. Eh, ja, ni först. Då tar vi ben. Ett ben var bara. lyfta så. så. Ja. Den här gången. Var, här, jag är vad Så att för <skratt> ja, det? Reflex eller? Nej, 20. 20. Ska jag slå igen? Stärka. Stärka. det är de. Självklart. Ni är Det är väldigt kul. <skratt> ja. Jag får ingen bonus till hit, det det. Nej, men det är automatiskt. Det är fint. Det fint. Men den måste resa sig i alla fall. Det som inte håller fast är är hon igång nu igen. Ja. Tomting Ni håller fast. runt Ja, Det var. Vi håller. Kommer någon annan? Åtta. Ja, ni är först ska jag är en eller? Hålla fast Ja, den ligger fortfarande med sig Ja, nej, ja, nej Nej Ska jag ta upp kniven igen Ja, Ja, gör det Så håller jag Jag tar ordans. kniven ja. Du håller fast Nej, han ja. ska ja. ta kniven först Jag tar kniven Du släpper ja. ja, han släpper Jag tar, jag tar kniven och mm. försöker han träffa <laughs> <laughs> <laughs> Jag har två Ja, ja, men är nästan då. Vad är det du ska slå? Jag har glömt på att ha det. Då, du, då hoppas jag att jag slår väldigt mycket här nu då. Jag tror vi skulle vara Nej! <laughs> Vad blev det? Sex! Om ja, man säger såhär. 13, <laughs> Ja, du lyckas faktiskt hålla fast. Men. Men. Lite grann. Med skrik. Äh, nu blir någon då attackerad här. Oh. Fuck you <laughs> De gillar dig. <laughs> alltså, det är det som myggorna <laughs> Nej, det var inte. Plus åtta. Plus. Då var det. Då. då blev det ju tolv. Det var ju bra. <skratt> <skratt> eh. Jag 11. Ja, ja. Ah, du får ett poäng han bildte. Nittel. Ni ro. Jo då, ni det är så på i alla fall. Forts ska vi fortsätter. Det gick ju bra för <skratt> Ja, jag fortsätter. 2. Nä får någon marin. Är det det till du då? Ja, så tackar jag en kniv sätta sig i ögonen för mig 18 8 1 träff en headshot ja no. yes <laughs> vad <Vart> bra så får du nog väl träffa nu det är de mig det, det, det, <laughs> <laughs> det kommer en zombie från hörnet här nu nej jag vågar ta i det menar, <hör> <och attackerade hör> he gropes me he, he attacks <hör> too close <hör> Är det inte att hålla fast i du är slår. slår? Ja, det kan jag nog bara Ja, det är bättre att slå. Är 11? Oj, vad? I Ivan skada? Jo, fuck. Du ligger helt. Det ser ju som en zombie. Det var lite plus, jag det var ju dreestoppen. Nej, just det. Men om jag slänger en annan på marken, det är så kan du väl hålla fast. Jag <laughs> <här> tar Ja, ta emot. <här> Nu rungar You do it <laughs> uh, Fyra bara en gång Som eller först Nej, mm. ett, två, tre Åh oh. <laughs> ja. oh. Nu skulle jag du över tretton <laughs> Yes En träff Två poäng uh, Jag vill slänga mig rutt benen på den här och Försöka få ner den Samtidigt som jag har kastat mig mot överkroppen Har du också rest upp? Ja, jag satt ju hög ja. med kniven Så jag måste ju sitta på kniven ja, ja, ja, ni, ni, ni, ni slänger ju på den Båda ja. två Jag har gör det åt väldigt fel roll så hamnar vi ja, så mitt emellan Ta du Vad skulle jag slå förresten? <här> Göteborg <får> kanske? Alltså, <här> <här> <här> Vill Vi lägga ihop styrka och slaget? Just nu är ni inte så starka. Ni blir mer hängande på det i så fall. Ja. det blir ju inte. det blir ju att hålla fast men inte ja. välta kul Ja, jag ligger och håller i ben så. Ja, och. <här> och ja, fick jag ni och eh, eh, 19. Ja, ni håller fast den. Men den står ju upp fortfarande. Jag ligger och med benen. Den såg min dung, så då tog vi nästa. Jag är Det är bara av det effektion. Som är stor, den har ju två Den har ju Det är Sch virgin, var det? Jag är med så här i skrevhud. Mitt i sitt. Vi är här. Okej, så är i alla nära att kanske. Ja, Shakespeare! Kanske. Alltså det här var ett lättare att bara låta henne dö. Jag har hört henne låta låta henne låta henne låta henne låta henne om inte jag då? eller? <här> det blir lite jobbigt. Det blir lite jobbigt. Det är ju ett kul spel. Men nu ska vi veta det här. Stopp. Det var jag tänkte göra. Ja. 19. You guys sucks. You've actually managed to beat the gun. And to beat I'm trying. pressure me so much. You could swear on that zombies are surprised. You said that, no. Jag måste se om det är... Ska du ha en annan tärning? Lite tak Sen man börjar uppla här Vad kan vi göra för att hjälpa till här? Uh... Sen är det bättre att slå bort dem på en gång Det ja, är nu jag dem Jag på det poäng Ja. Jag får fortfarande få andra slåss med Next round you Kill it with fire What, the fire? Vi har inga andra att viska med <coughs> <coughs> det <var jag> <coughs> okay. Nej, fast. Det var inte bättre helt en ny tag Nu, håll fast Det var inte bättre Jag tar kniven igen är det är den enda som har lyckats halda? Eller faktiskt 11 12 12 va? Ja, har 12 Träff <laughs> Det kanske borde låta den som har två mellan attacker per runda <laughs> Vi sa ju det innan ja. men Sen kom det så plötsligt som flickan sa ja. <laughs> det, det blir en det med sex <laughs> Ja, ni har ju tagit dem. Helt enkelt. Uh, de två. Uh, ni ja, de två. <här> har några bilnickor på sig. Så spikar <här> ni. Så kladdigt. Ja, det är väl kladdigt. Jag tycker det Ja, då var ju folk. Men den ena har blå bok på sig i alla fall. Mm. Vad heter han? Äh, Bob, om ni. No, Bob, Bob, good old trusty Bob. Bob, Bob. Bob. <laughs> blå <Blod> bok. <laughs> Bob Brain. Ja, vi är att det var. Ja, Bob är Peaks ja. Ja. Mm. Men nu tycker jag att. <coughs> <här> <här> ni i kolontörnet. Ja, mm. hur många tre. 60. Nu står och tittar lite så här på tot Och så man Se ut och lugnt där bakom mm. Du ställer Ta inte okay. okay. okay. <laughs> Det är, svårt, det är Vi slår så börjar bli <laughs> Vad ska vi slå nu? Smyga. Under en tredje, Inte Nu slår jag 11, minst son. Jag har ja, precis, precis på 6. <laughs> ja, jag lyckas slå det för bara för en av skull med <laughs> ja, ni, ni smyger på, det är inga problem. Fram till dörren, yes. till dörren ja. Ja. Eh, Kolla på den. Ser sådana stora brytmärken i dörren, så att du vet, den, den är uppfläkt. Är det som av eh, eller av en äh, slåndinne med just... stora klo <håll> Jag skiter inte vad smammar Typisk syn en har så du hon de ju en sån med stor kofot Ja <håll> Det är bara så att äta nu, så en <håll> Ja. nu Ja, men jag trodde ju att det var typ Ja <skratt> Jag tror det var en sån betong Zombie, zombie. Så. Som har rullat in Ja oh. Det var det Det är ju bra, han kom här <skratt> <skratt> Nej men det, det är väl egentligen bara Att, att, att ö, ö, Öppna upp dörren Vill öppna? Nej jag tar och igång walkie-talkie Och Bara liksom trycker två gånger För att det ska knasta på deras sida mm. Och sen äh, Säger jag att vi är framme vid Drugstore Ska precis gå in äh, Ropa igenom om fem minuter Hör ni ingenting av mig så är vi döda Tack och hej Tack och hej Tack och hej Nej, nu stänger av innan du hinner svåra ja, Jag säger det ändå, det är bara hon som har Anton var ju medvetslöst ja, sen, Vad gör ni? Sen öppnar ju dörren med rödtången Och sen har pistolen den här nere Hallå Det är tomt Precis det Precis det Åh, är det? Ja, jag är kata, är jag är klart, jag är klart, jag är You will all know yeah, you, <styr> you will also bra. feel Hurtid the pain. <styr> <styr> <im> <glar> jag ska ge mm, det? det? och... Äh, Dora och och mm. Mm. <glar> Nej, det är faktiskt... <skratt> mm. mm. ah. mm. Nej. <sniffs> <sniffs> <sniffs> Ingen det är, tjänat här. Det. Alltså, det, det här, Vi har lidit så länge. Vi gjorde vårt bästa. Det här är väl så här. Så fastidigt att det blev så stort. Vi fick. <gör> det är inte Och här borta det borde ju vara liksom, där de har allt skit in hos det bara så en patryg. Om man säger så här, man, alltså, många av de här som man har sett på på fina TV. Eh, men det här ser ju inte för Ni in. egentligen. Jag visar ju hela kartan nu smyger in det där. där. Den dön hänger på triklatt. Den hänger ett gång och den står på tvären. Mm. Så här kan du titta ut i detta. Den det vägg där, den dörren är egentligen en sån, ja, liten halv säkerhetsdörr då. Här är en sån disk. Där de ja, kan rulla ner en sån här skyddsrullarin för. Rullarinen är nere, men den dön är helt uppåt. Här har du ju sådana kabinetter där det är mediciner. Det ligger fullt med lådor på golvet. Det här, det här stället är alltså, det är lutat. De har varit inne. Här ligger det fullt med grejer precis överallt. Det är vad du ser när du kom in mm. Inte så mycket medicinaskar som du ser, utan det är bara tomma lådor och papper och annat bröd som ligger utkastat precis är vad när du tittar in mm. oh, jag ser. det är det du ser men vi är då väl till dörren nästa mm. mm. i det mån det går i det mån det går ja men men ja. Jag tänkte, vi, vi, jag så inte vi så så någon att så så alltså, pundar eller om det är varit ute just efter medicin ja, ja precis om det, om det är dina kompisar som har varit här ja, <laughs> ja men nu har de varit här borta <laughs> ja det blir det men eh, Stanna till liksom, och lyssna eller någon något som Var ja, så här innan En intellekt Ja, ja. fem, jag lyckas ja, Nu passar det att lyckas Nej, men, lite, lite. <laughs> ah. Alltså nu passar det att slå femtot här i kävel <laughs> eh, alltså. mm. Är det lyckats? Du hör rörelse Varifrån hör vi? Från, till vänster ja. Kom är in. där innefra Ingenting från högersidan så. Inte vad du hör när du står där Utan du hör från vänster sidan Hör du att det är rörelse mm. Men jag smuggit fram liksom och kikar, kikar ut det. Du tittar in ja. eh, Där ser du en zombie eh, Du tittar fram lite till kanske ja. Där står det två Du tittar ju naturligtvis åt andra hållet också mm. Där står det femton den dörren är stängd. Stol, ståldör. Den är stängd. Den är stängd. Ingenting kvar då. Mer än papper och... Lådor. Jag sitter det här Inte. Yeah! <här> <här> Gå in där, tant. Jag <här> bara ska försöka ta det lite, liksom... Med benin. Vi har ju en shoppinglista med från doktorn. Ja, liksom, ja, det här är ja, allt vi, vi behöver leta efter de namnen på det ja. två veckor hittade. Ni är söker ju helt enkelt. så tyst det bara liksom, kan vara. Mm. Då blir jag intelligensslag. <skratt> nej. Ja. nej. Nej nej nej. Enda kan brain hurts. The brain hurts. <laughs> du tittar lite där. Då vill jag ha en snygg från dig. En smyga där Nu jävla passar och slår, <skratt> <Just>. <skratt> jag villa slå över. Ja, Det är foten. Du är rum nummer två. Du sitter nästa dag. Måste du ta dig? Gitar, du, innan, ja, Ni söker ju upp på säga precis innan du är lite försiktig. Då hittar du två flaskor hostmedicin. <skratt> Här på. Mm. Man vet aldrig. <laughs> det var det att hitta det. Sen när du går förbi det så ses sommaren. Så att de två vänder upp emot det och går in mot den dörren. Den när de börjar stöna och bröta Då vänder den sig om och också Börjar gå mot dörren Så det kommer tre zombies mot den Kan jag säga den dörren är stängd Den dörren är stängd Men den har helt klart Varit uppbrytet för det ser du när du är här inne så att säga Så ser du genom det gallret där mm. Ut där. den Sånt här är skåp, är de liksom fast i väggen på vissa visst? Det här är sådana fasta skåp med stora draglåd Sådana som man... De är fast i väggen, de är fast i väggen ja. ja Well fuck Håller ner dem på backen så ska jag... Försvara. Ja, ja, vi två, ska du slå? <laughs> <laughs> ja, men kan vi kan behöva initiativ kanske Ja var det en din förhållande? Ja, det är det. Eh, åtta initiativ. Ja, ni först. Första sommer som, som först. kommer igenom då. Jag kan tänka mig att de kan komma igen och igen. De kommer in igen och igen, ja. Så vi ska försöka blotta in dem också. Ja, ni är först. Ja, Okej. Okay. <laughs> Varför ska jag slå? Dra ner dem bara på backen så. Elva så... Plus, 18 plus min Alltså 7 plus 18 plus, plus, plus. Mm. 25, 25, ja. 25 ja. Mm. Number 1 Det blir ungefär samma som Sist det blev lika ja. Så att det blir Det tar tvärstopp Det blir kamp där Vi liksom står och håller i varandra helt enkelt Jag tror inte helt Jag har rörtången uppe Så att F och miss. Fem poäng. Ja. Det var det vi gjorde. Ja, det är det. Första som vi gör inte mycket mer. Den blir ju i halv. <laughs> eh, nu kommer som vi två. Yeah. <laughs> Supress How wonderful <laughs> Splendid Jag kommer att skicka oh, Vad vi ha Sex poäng Sex Jo. Det mår dåligt Jag är bara halva Nylanda Nylanda Sju Ja det kan jag slå över så att det Ja, försöker vi igen Ska jag igen Då får ni göra dem ja. mm, e m. Oj, 19 e plus 14 är 23 mm. e Den ramlade kul Bang, boom Har ni sett två missnåndå mm. Så kommer vi få se dem nu Hej. E Hejdåk ja, e Du du, mm. klapp, du helt enkelt slår ihjäl den zombien mm. e När ni ligger där så kommer Den andra, tredje zombien in Så att, e nu är det två som attackerar igen mm. det med spetst, eller? Du stämplar riktigt brokig. Plus fem. Mm. Här funkar den att få. Miss. Typ, vädje. Två ding, ding. Jag möter som jag har så här Ja, som fastnaglar i marken Okej. Okay. Mm. Same tactic again. 5 uh, minuter tidigare. Har ni först? Uh, ja, då kommer <laughs> vi på nästa dag. Ja. <laughs> Slägga oss ur det. Uh, 11 plus 14, 25. Mm. Ni lyckas brett borta kullen med. <laughs> Rörtong. Nice. Rörtong. Tretton, ja, yay, yay. Kreton, det var mycket Kommer att ta där? Bye. Miss, tretton. Miss, och nästa runda initiativ sex. Ja. Okej, okay. tredje, tredje som bin. Bla bla bla bla. <laughs> uh, Oj, oh, mycket mycket. Då blir det sex. Det är tjugo, tjugo, tjugo. Tjugo, tjugo. Ja, det är lugnt. <laughs> det är typ lugnt. ner i den också. Ja, det är lugnt. <laughs> jag brottade. Ja, åh! Oh! <laughs> ja, På vägen ner så slår jag bara till och så. Ja. Uff, en golv, så. för <laughs> <laughs> <laughs> Ja, då kan vi göra en stekadist Ja, mm. Mm. nu har ni kläffsat till rom 2 där så det ligger mer hög med zombies då letar vi och utan att tänka så mycket på ljud alltså Jag äh, tänker ju på att vi kanske kan skrika och kasta saker omkring oss Jag, jag provar faktiskt Medan de letar där inne så provar jag att de är till de fyra där Du går upp där ja. Okay, ja. Alltså. Eh, jag, ser, jag kikar in Hört är det liksom En lost Okej eh, då Till femman också lost Femman är en stor Ståldör ja. Men den är lost det är utmärken på den Men det är ungefär bara färgen Som har ramlat där Så den är antagligen låst Den sitter med ett elektroniskt kodlås På den Och det finns ingen elektronik här heller Inte mycket strömmen här inne Nej, nej. Och när strömmen är utan så slutar Låset fungera Och då är den öppen Kan vi säga Nästan rätt <laughs> Nej och. Så där kommer vi inte mm. Men direkt. men äh, alltså, Hur är skulle dörren på fyran. Uh, det, det var ju låst, men det vi kan så för dörren. Ja, det är vanlig vanligt kontorslås kanske säga. Här, bara hypotetiskt. Skulle jag kunna strömsätta den kretsen? Så att de tror att de har ström. Och sen eh, knäcka, hacka låset. Skulle du nog kanske eventuellt kunna göra om du kritar mm. Utan att elektrifiera dig själv Precis <laughs> Tänkte, om, om jag bara hade tagit med datorn Alla de bryllarna Jag försöker bryta upp dörren till filen Med kofoten. Mm. Har du varit inne på trean så hade man lämnat nycklarna? Ja visst, det kan jag göra först Jag går in på Kolla in. Jag kikar in på tåren Du öppnar dörren och kollar in Ja, jag kikar precis i tåren Ja, ja. smittenslag, tack. 10a mm. uh, oh. oh, har sju. Tack. Oj, Våga typ. Särskilt särskilt särskilt det är särskilt särskilt särskilt Okej Scared girlish That's appropriate, I guess ja. <laughs> du, du försvarar i något Taffat i en T6 eh, Rundo med minus två på alla slag Okej okay. uh, Fem okay. Rundo eh, Men det var ju tur det var här kanske. Ja. Mm. Eh, för det, det, när du öppnar dörren där, Så att var rätt tät så när den Så kommer den en sån härlig doft Rätt ut I hela ditt ansikte Samtidigt som du ser en som sitter där inne på toaletten Med ungefär bara så här mycket kvar Utan huvudet Det är ungefär käken som sitter kvar Resten är väck Och sen, ja, okay. det sitter på väggen bakom <skratt> ah. Så det var lite så mycket där Ta av dig det sen av dig <skratt> <skratt> Okay. Ja, det, det var ungefär som det hände. Du blev lite rädd. Ja. EU. <laughs> så halvt äckligt. Ja. Men nu ja. vill vi leta igenom. Ni letar igenom. Vi bara slå, eller? Eh, slå gärna. Jävligt bra. Två. Ups. Det är bra. Det var roligt. Av tio. Så att det är femtiden. Nej, mm. skit. Jag, jag tycker det var alldeles utmärkt för gjorde du gjorde det säkert i två år med mellan. Det är inte städeri. Vilka är det? Vilka är de? Vilka är de? Vilka är de? Vilka är de? Vilka är medicin Vilka är de? Vilka är de? Vilka på golvet, när ni går runt och spekar bland alla lådorna lite försiktigt och reser Sitter ni sju stycken hål på tandet. Mm. Eh, tittar ju igenom allting så här så, Mattias står om en händelse så tittar vi in i en hylla. Alla lådorna är utdragna mm. mer och mer. Så tittar vi in. det ligger någonting där bakom. Här inne. Och nu sticker jag in även där och kollar in där. Så kolla dig antibiotika paket. Hooray! Ho -ho. Nu ska vi bara komma en tillbaka kul, mm. Jag hoppas att det En kul eh, Tittar ni igenom Alla andra grejer med här Eller går ni in i ettan Och, och trean och fyran och söker med Ja fyran var väl låst Har ni ju sökt igenom trean då Nej Men eh, ettan där kan Vi kan ju vi bara titta efter vanliga saker alltså Typ bandage och Fy fylla lite, på lite äh, värktabletter och så här saker. Ja, jag lyckas. Kan jag lyckas inte Ni lyckas. Jag lyckas. Jag lyckas. Ja. Eh, det, det ni hittar där inne förutom några några bomullstussar och lite andra här grejer för det verkar jävla. Ni mindre helt rent två paket Alvedron och Lasprin. de låg liksom in under hyllorna. Det är roliga grejer. Letar du igenom det här inne eller ska vi? Ja, jag kan tvinga mig själv att leta igenom det här inne. Mm. I dubbelstickel åt så, så. Ja, du kollar det och kör ner mm. det. Är rätt där inne. det ett äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt nycklar äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt äckligt jag det på det. Så jag öppnar upp? Ja. Jag skickar in där också. Ja. Det är tomt. Det var ju bra. Tomt och bra? det är för som har löst Ja. Helt riktigt. Jag söker verkligen här inne. Jag köker igenom. Ja. Lyckades du? Ja, är sex. Du lyckades, ja. du lyckades med det. Du lyckades, du lyckades. Buker lite fint. Det är, är inne och hittar en ett paket lugnande. Ja, det kan ju och en flaska läkarsprit. En liten. Den ska vi gömma. Är det min läkarsprit? Tanten har druckit upp. Jag har gick bort. Det var Ja, ah, okay. <laughs> har en duk. Ja, det är, jag har nu 0,97 gallon kvar av min Sprut, sprut, sprut. Ska du den lilla duken sen? Det är olitårt. Det var inte i lite. Men jag tror att vi har det vi behöver så att ja. vi, vi smyger helt enkelt tillbaka. Hej. Mm. Men ska vi ja, kommer vi upp i lugn och ro eller ska vi gå över till vad som hände där? Ja precis. Det var det jag tänkte ja. Ja. att kanske har spelat. dem kärpa ja. ja, om man säger så här. Nåväl. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Det verkar som att andra spelar hela tiden Ja, hon har spiktet ju lite mindre novell där Mina drömmar jag att... ja. ja, vad har du då? Så häftigt Krig och fred Det var hon har i sin sinnesvärld just nu mm. var ja. Bara fundera på hur lång tid det har gått det här nu egentligen för ja, hon, undrar, är säkert, så hon är säkert långtid. borta i en crash 20 minuter, Innan hon vaknade till något går åt sådana... Ja, minst De var ju säkert borta i flera veckor om man säger så här då Då vill jag ha ett här, vi är borta, Jag är fortfarande nästan annan att Då vill jag Plötsligt så vill jag ju då ha ett, ett Ett reflex Slag för mig Ja Det kunde jag Nej, Ner på fel en, en vidig gammal dam. Håller ni koll på henne eller någonting överhuvudtaget? Det har vi väldigt här. Var, var befinner sig tanten i Holland? Hon ligger ju avsiktligt. Vilket tydligt håller du? Det där, du ja, ungefär. Ja, ja. Där ligger hon avsiktligt. Ja, äh, ja. Nu är det så här. Granny Smith, den här lilla gamla damen, du har ju då. Naturligtvis. Vad har du till? Hon har börjat knyta ihop massor av grejer. sina underkläder helt enkelt. Hon är helt naken. Ja, jag kanske försöker få henne att sätta på sig någonting. Ja, ja. jag har en Kan du ta på mig under tiden? Ja, det är ah, det. jag. Eh, jo, även hon väl en hund. Jag är en hund. Jag är Ja, Jag försöker en prata Jag är en hund. Jag är en hund. Ja, men det här ser du. Det, det här Jag är en hund. Jag är en hund. Jag är en hund. Jag är Jag är en vad menar Tandu? Jag tror att han har slagit lite hårt i huvudet. Ska vi ta undersöken? Ja, det någon som kastar något i på någon. Ja, du får se lite på Tandu-pillar det. Ja, du är ju läkare. Vad slår du då? Intrigenslång. Vad slår jag med för tärning? T20. T20. T100. Och vad har jag? Underintelligence. Underintelligence. Vad har jag? Åtta. Sen är du läkare så då har du ju oss. Det gick jävligt bra. Du har ju då... Tanten är ju inte frisk Är det sant? hon är stör. Ja, hon är, eh... ja hon, hon, är, hon är. inte. Hon är inte. Hon är inte pigg alls på bli. Ja, psykotisk. Jo. inte hur Ja, ja. lugnande jag, jag har faktiskt fem doser lugnande med. Ja, Granny Smith hon man tar sin grejer och har fick ju och börjar gå ut. nu. Ja men lilla tant ska, ska inte tant ha, ha lite medicin här. Nej nej nej jag måste göra det här först. Nej men det här nej, kommer, vet, det är jag, jag Det förstår. här kommer att göra tant gott. Nej nej nej jag har tid. Nu tycker jag att vi ska sätta en kopp te vid tant säkert. Nej jag har sett sen. sen. jag. Nej men först. nu jag tror mig börjar alltid med te tant. Ja, ja, ja Hon håller på att gå ut. Hon ja, jag får gå ut genom dörren Men tant kan inte gå ut just nu. Jo jo jag måste du, ut. Det finns zombies där ute. Nej nej, nej nej nej. Jo jo, jo. Nej, nej, nej. Ja, jag ja, håller i henne. Det är inte det viktiga. Nej tant får inte gå ut. Mm. Nu håller i, jag håller i henne. Stöka mot stöka. <skratt> hur ska det Då skulle man slå högt och lägga på Ja, oh. ah, Okej. Okay. Jag tror att du sa det eftersom det påverkar så mycket hur jag slår. Eh, nej. Eh, 15. 15. <skratt> du står där, men <skratt> Men nu Men nu tycker jag att tankarna runtar ner sig lite. Lite te behöver jag måste ta bli så, men här. Men vad är det, tans vill göra exakt? Ja, men varför, varför ska flaggan lyftas? För det är en flagga Det är inte flaggdag idag. Ja, men så man ser det, Imorgon det. är det flaggdag, smetter. <laughs> då kan vi ta upp flaggan. Nu går vi ta lite te Nej, den här flaggan har ju gjort full upp. Nej, men vi hänger inte på den här ute utan vi, vi går in och vi tar lite te och Nej, vi inte renarer. Ja byta med oss. Ja, håller det igen, hoppas jag. Det är jättebra. Nej, det gör det inte. Det är så bra okull, Om man säger så här, tandvårgist var inte så lös och det ramlade kul. Eh, är just nu på väg mot det eh, masten. Du klättrar på röra dig, eller? <skratt> <skratt> jag får väl springa efter det klättra upp och du ju, Om du hör vad som händer, du har minus fyra. Du är ju lite yr och du är lite så här. men så du kan agera. Jag, jag går igenom <skratt> <skratt> den <Hunden på honom. skratt> Har vi lilla med har vi Ja, vi har satt. <laughs> Det är det jag ropar något sätt hon vet så, jag heils, heils, heils, heils. så <här> Ja, jag är upp. Ja, är på väg mot master? Ja, ja. Ja, ja, ja. Det jag är halvvägs. Eller nu någon kommer han kommer upp. Och du kommer no, jag, jag kom ut. <laughs> ja. försöker vi springa efter Och liksom få tag i henne för det är kanske inte är hälsosamt För vi försöka försöker Det är inte det. Det är inte det. Det är det. 15. Ja, du. Ah. 26 6. hade varit Ja. har eh, tanten på väg. Fast ja alltså, du springer fram till basten. Ja, flagga, Du börjar klättra Va? Ja, ja. du hinner fram ungefär en tant börja klättra. Ja, jag gör väl sista försöka att eh. tag i tant men jag tänker du Kan ta <skratt> <skratt> <skratt> eh, du kan tag i ena benet. Ja, tar tag i ena benet då, om jag kan det. Ska oh, få tag i reda då. <skratt> Stanna nu tant. Kan man flagga jag ta tag i är det jag slår på for it eh, a bit of Ja, det är nog reflex Du ska få få tag i det först ska du... Jag har 28 då oj, oj, oj, oj. 20, natural 20 19 Jaha. Nu har jag tant <här> Du fick en jättemagre Med solen runt Stanna nu tant Vad fan har jag Jag vill upp flaggan och ska. <här> <här> och så kommer du ner sen Nu kommer tant ner så går vi in och sätter oss här inne Och tar lite lugnande Jag menar tet Mm. Det upp det ja, det är bra du är inte högt upp. <faser> flagga och flagga, <faser> hur, mycket, hur mycket flagga är. <faser> ja. Det är ju uppkryta <skratt> <faser> ja. ja, En BH Är hon nåt så Nu är det. hon? Jag en får sån genomskinlig. Det är så <faser> som är, <faser> är, <hälso> <faser> är en mycket finare ring det var en fin Jag hoppas jag inte såg för mycket under den. Ja, nu gör det ju Det är <laughs> <laughs> <Mät. In design. laughs> ju ja, sant. Ja, så du <laughs> 20-årsmäter. Eh, ja. Jag förstår inte, jävla mattet. Nej. Det behöver du inte göra. Du läker och då ser träx. Då sätter du så. Eh, nu borde bara sett lite mer. Ja. Jag sa Nej. du det. Nej. jag. Ja. Utli mejl. Ja, ja. Ja. Ja. Åh. Ja. Oh ja. inte det andra. Det var otroligt. Vad då fant? Vad? Va? Vad tant om nu? Ja, jag kan släppa in för semestern, här Nej det är ju därför vi har stängt Ja, ja men det räcker inte, inte alls Jag med hittar en tant skiftnyckel nu. Nu, nu får tant lugna sig Inte berätta vad tant pratar om Jo men en skiftnyckel är <laughs> Okej, okay. vad ska du ha Vadå, det? Till? Vad ska du <laughs> <laughs> Vad ska du ha den ska du ha Vad ska du ha Vad ska du ha den till Vad tänker tant göra med skiftnyckel ja, Pickuppen vad ska tant göra med begrappet? Vi ska bara kallera... Eh, vad, vad heter det? Grindel? Nej. Mm. Jo, vi kan släppa in vad som helst här. Det är ju vårt. Men snälla det här tant, är du får tant lugna sig lite. Vi väntar ju på våra vänner som är förväg tillbaka. Vänner, det är inga vänner. Jo. Nej, nej, nej, det var fina där ute. Nej, men snälla tant. Vi har ju på en, oh. ah, en ny nation här. Split state. Jag <laughs> <laughs> <Vi> har <laughs> ingen flagga va? <laughs> behöver inte tanta ändå lite läckerbit. Ja, sen. <laughs> <laughs> nej nu. Pliktet först. Nej nej nej. Hon ställde väg mot jag. Själv. Vi, vi, vi, vi! Kan vi rädda dig? Inte Vi försöker binda fast tant. Kom vi, kom vi kom hit binda mig. Jag gör. Kommer kommer. Kom med en stöka? <tid> <det> <tid> får vi slå någonting i <tid> Ja, vi får slå på det <tid> eh, sen. Ni kommer om ni eh, eh, minus... två i alla fall. Uh -huh. eh, men ni ska ens slå och förbereda. Lägg ihop i stöken. du för jag har slått så illa dåligt. Var ni i ihop? Illa dåligt? Jag slog in 20 för det. då. 9 mm. har jag. Ja, där. 17 då. 17. 17. 15 då med de minus. Oh, ja, 19 Du Eh, blir ställ mig dig. Eh, han det då på äget. <laughs> <laughs> in egentligen då, då hon jag, hon är ju i hallen. Mm. Ja, där håller ni i varandra. Vi är lite är Ja, det är fin så vi kan säga. Det är Vi ska säga, jag har mot fint. Ja, Sluta, men jag har du inte med nej. mig. Nej, kanske. Du tyckte Jaha, men då får vi, ska jag slå den här ja. gången då 16, 9 och 15 var mm. det va mm. Eller mm. vi? Ja, ja, Minus 2 det. det är bra, ni håller i tant ja, det är kan, ett väldigt, vi knyta, kan vi binda fast hand någonstans nu? Ja, om ni får med tant <laughs> kan, vi, kan vi inte bara binda ihop händerna <laughs> Jo, har ni, har ni någonting att binda med? Ja, det var inte det där Vad har det? <laughs> Ta en bebo. Ja, det <hej>. är ju. Jag har en <B> <här> Jag har ingen. Jag är en bebo. <här> <här> det är uteslutet att du har bilen. <här> <här> <visar> det var med <här> <här> den där publiken som vi hade med oss från början. Jag <här> <här> <här> hade smink med sig. Då. Men det försöker Ola, vi. Styrka, styrka. Du försöker naturligtvis kämpa emot dem och kämpa emot dem. Det är för dig det här. Det här ja, du är den styrka först då. 6 13 jag vi hade jag tror vi hade 15 i, i början ja. när ja, hade äh, det. Äh, det går bra ni är dem till Det är ju så ni kan. Cheese. Men vi nu ska jag ta två se på flagga! <här> Häng upp henne! <här> kan vi se om jag har på någonting? <här> Vad har du på mig? <här> jag har morfin och jag har lugnande medel. Eh, lugnande medel funkar väl alldeles utmärkt. Lugna ner någon med Då lugnar vi ner henne med det. Med en dos sånt. Eller två. Eller <här> två. <här> <här> Vad händer om inte det är två? Blir <laughs> <laughs> de blir de då blir hon väldigt lugn. Du ska räcka. Vi börjar med en så vi får se <laughs> om vi tycker att hon är för jobbig mm. vi, vi ger den en dos lugnande. En dos lugnande. Ja, och sen mm. lägger vi ett hand på en säng någonstans som det kanske är no. en soffa eller, eller, eller e och då tar vi det vinner runt med. Soffa, <gör> med. Ja. Och sen vi en sofa, och så sitter vi som båda kommer stället på bordet <gör> <gör> Nu ska jag det runt. Ja, ska... tanta blir <gör> är under och kan inte luna men det hjälper inte på tanta. Vi har fyra dossel luna med jag Ja, bara slå ut den. Skall du rida Ja, det, det tar ju en stund då innan naturligtvis innan det verkar mm. Mm. tant du ur sig både det ena och det andra ja, ja, ja. Mm. se verkar det tant blir ju då naturligtvis medvetslös <skratt> <skratt> när, när det börjar verkar <skratt> vi ja, <skratt> <skratt> det, ja, det, det funkar jävligt bra i kombination till kommer ni medveten överhuvudtaget håget? Ja, ja. Är sånt hundupp, enkelt, det är bara är. <skratt> och det är en stor jag att se om hon överlever. Ups. Hur mycket har hon druckit förut? En halv bit <skratt> aj, aj, aj. <skratt> jag <vill> inte <skratt> Det, var, det var, jag inte säger inget som det till andra. <skratt> <skratt> så ja, jag, jag har, jag har här, så det... Ja. Ja. Ja. Ja, kan, kan jag kolla henne så är jag en bättre Du har ju du, du, du, du, säkert tankar. Puls på tenta, hon har puls Ja hon är på, ja. hon eh, har ju överlevt ja. det. Du kan mm. ju mm. reda så länge. Länge. Okay. Ja jag tänkte vi kunde se över mm. Skadan där ja. Med tanke på att jag inte hade en aning om att det var en skada för eh, Jo men jag har funderat <laughs> ut en ny plan Och det är det att du är läkare Och du har rätt så mycket plus på de staden <laughs> ja, okay. Det låter bra <laughs> Ja men du det fixar jag till henne lite grann Eh... Det kan jag ta med ta bort kul? kul. Handlar det, det är ju <laughs> ja, det? Är ju ja, det ju pilla bort hur kunde jag missa det? Ett inte Ja, och då ska jag stå över under under. Under under. Ja, sju, ja, det du stod ju och du har ju plus, så att det går alldeles utmärkt. Du utför en... En, en liten operation. Ja, en liten operation. <går> en bra av förkörjning. Hur blir det ju det? Du rengörde helt enkelt så. Jag måste ha honom med mig någon skalpell eller någonting. Nej, det hade jag kanske det Jag fick inte en eller något. Normalskull knivar jag. Nej, jag har en kockkniv. En lägga och du <kritiskt> fin fin student. Ja, men du Jag, jag vet mm. inte. är Nej, det kan jag nog inte. <tryckligt> ja. <Skut, kan>, <tryckligt> <tryckligt> jag ska sluta. Jag ska. Ska jag bort det här Nej, men jag har matkniv har jag. Ja, jag hittar någonting. Jag är ju kniv. <tryckligt> <tryckligt> So well. <laughs> jag har ju precis kommit på som du är det sjuk här Det är så det var Och så, jag och så plockar jag bort allting hur, hur kunde jag missa detta? Hon hade inte ens behövt en antibiotika Nej <laughs> <hör> det <behöver vi> nu. <hör> det Men nu kanske det räcker med oss En, mm. mm. mm. mm. <här> en kud då no, ja, uh. ja men det är lite läggarsbyt det, det finns inga röster på Det finns inga röster på Fyra och en liter Ja det tror <här> för in okay. ah, inte det går till mycket Ni <här> kommer ju ut kommer ut. behöver inte mer Hon har ingat mer Med några smygslag <här> Det gjorde vi inte Det gick jättebra Nej. 19. Nej, <här> Jag gick lite för den Nu smäck Smäck Ja eh, Ni smyger ju på det här så gott ni kan eh, <skratt> <skratt> oh yeah. Vi går ihop <skratt> <skratt> eh, Ni smyger ju ut på vägen uppemot Och <skratt> när, ni, när ni Kom in på vägen som ledde uppemot eh. ja. Du kom på att du ville hämta Att det var kvar man Ja då eh, kommer du fram två stycken zombies mot det. Fakt det är man Ja vad säger man? Let's break <the> system. <laughs> två stycken zombies. Två zombies. Två mot du eller jag? Uh, du. Det <laughs> ska slå in inicativet först. Inicativet det är du. <laughs> det, det är åtta igen. Ja. Ja. Det ah, ah, är bliktagning? Ja, tretton. Ja, tretton. 27, för att plåta ner den Nej, nej Jag missade med två Stämmer, <laughs> fucka Ja For tunk. For tunk. Genk. Ja, det var en där då Så slår jag på den andra också, när den enda är i farten En är nere och en där Kan jag? Då? Nej, yes. det är två olika boss. Ja <laughs> du, då hade du Ja, hade du en, en... Kitt, ja, ja, eventuellt en Då hade ja. du ja, nej, då kunnat byta Jag slår 19 ja. Det är ju nästan krit va Oj då, ja. tre Tre. Ja, den andra är då Får väl attackera eller ja, nej. nej Nej. Han misslyckades <laughs> så med sitt slag <laughs> <laughs> Du hade elva va Mm -hmm. Ett poäng. Aj, oj, så det ja, jag ska tre alltså. De henne först. Slå lite med det här. Nej, nej. <laughs> ja, ja, ja, ja. det fem. Ja. En träff. Tre poäng. Aje. Gick det det är dig här då? Liksom. Får vi boar upp? Ja, absolut. Nej. 16. Ja, nej. Lyckas. Hej! Yay. Liksom. Tum, tum. I think system will change till next att Det att BAD BAD, brottade, Bad. Brottade, brottade ner, Ja det är en exploderare i en kavakadens sida Eller <laughs> burst into flames Ah, Vad hade kommit som i då? En karate och som står det där med röta Jag tror det är ett bra det Kanske inte riktigt så de hade tänkt systemet Nej inte riktigt <laughs> Inte alls riktigt <laughs> Ni smyger i alla fall upp! Det får i få mm. Mm. Jag ska kasta in betydligt fler <skratt> när <nö. skratt> jag Ni smyger i alla fall upp. Det är inte en det slam det där, det är, det är, det är, ensam, det är lite spotte Nej. Mm. Ja, precis på. Sex. Ja, lyckas. Tåg. <skratt> Var hänger det då omklädd i mars? Ser du också det där? Ja. <skratt> inte ett halvt som du säger du. Jo tyvärr. Det betyder att hon inte har haft dem på sig. <skratt> har du hört av dig efter fem minuter? Nej. Var <skratt> <skratt> <där> är <skratt> Det är vi tre. <skratt> Jag har det. Det galet, galant. Och någon som är här ska. Ah vattna i torsk. Ni går in i rummet, stänga lås Ni går in, kom in till dom i alla fall Bang. om hon är hon är har ni låst då. Det var en väldigt bra fråga. Jag vet inte om vi tänkte på det i all mig på Nej, gjorde vi det inte. Rustor då, hon har glämt när ni kommer in Oh, shit, ta vi med han jag, Ja men det var ju det var från när Targen i tant upp sina underkläder i masten Ja, vi vi ju Ja, tåg ah, upp stol Nej, köp i stol, ja. sjukt direkt <différent> <så. _då> Ja, måske och, <så. _då> och vi har tagit <touches> <utdelande. _då> Och vi bara Vi berättar oss Och Kör till klubba Hallå, är ni och bära där inne? Tjå Vad ni? Ja, du är död! Nej, är då! Jag visste att du behövde på du har tillräckligt. Nej, det fungerar inte. Du trycker inte på knappen. <laughs> <laughs> du tappar den här fattaren. Jag Kom in då! Hej! <laughs> Hej! <hör> <Okay. hör> <hör> jag, jag går fram till läkaren. Aj! Du får nu två flaskor hostmedicin, två paket elektromedicin och ett paket nej. antibiotika. Mot tro till du inte Är det en kur antibiotika? En kul ja, är det är en kule. Kul ja. då, då, då, då. då är vi det en kule på en gång. Eller två, eller vad man nu. Jag val aspirin till mig själv. Ah. Så, ja, ah. vi startar en kur på henne helt ah. enkelt Och sen så får jag väl kika lite på Den, den tilltuffsade Ja, han är lite gnagd på Ja, vi börjar nog med honom Han ser Allt <laughs> halvän Det okay. läcker lite. Lite. lite Ja <laughs> Hade han någon bandage och hon skit. Hans alltså, armar är lite klokare. Men det är inget ut i masten där. Det kan vi ta. Ja, det kan vi <laughs> ta. Ja, det är väldigt alltså, roligt att det är hygieniskt. Vi ska nog doppa det. I väldigt mycket läkersprit. Ha vi har fem och en halv lite sprit kvar. Jag <laughs> inte längre. Jag tror det då är det bättre att ta av plats med syra faktiskt. <laughs> Ja, men vi fixade till här lite Ja, ja kanske något nåt som återgår jag... eh, var Varför hon ligger in fast Nu Ja, vi har väl sett ljärn, <raskin> äh. hey. Men hur mycket plus hade jag då? Fem Ja, men då så Då klarade det sig Normalt bara, hur mycket får jag tillbaka då? Ja, det är en... <raskin> hon lyckades inte Varsågod mycket mer Men jag tre. kan få upp till fem, så tre till sex Tre till sex är du säker på att du ska slå? Kära. Tack. Kan du bara vifta Ja, Nej, vifta inte lätt. Fyra! Nu blir det bättre här. Det blir mycket Fyra till sex. jag och lägger mig så. Gör du det så? klart. Jag har där. Fast du vet. Hon är lite koko Hon har lite problem. Va? Vi behöver en annan typ av läkare till tandläkaren. Och det var väl alltid ja, nu är det värre än vanligt Det är ditt problem. Jag lugna ner dig. Vi får med oss kanske såg masten här ute. Hon skulle hänga upp en flagga förut. Vi för den där flaggan. Det är Okej då. Ni texta mig har varit med om så är det inte värden det här. Jag har ett bra rökastell här uppe på Ja, röker Och en Kassebäs eh, Och en kassebäs Vi går upp på taket <laughs> Klockan är med. nog ungefär 11 ja. Mm. Ja. Jag följer med Var som helst utom där det tante Vi <laughs> märker att det tante vaknar För att börja ryka ifrån byggnaden mm. <laughs> När vi ser ja, på taket Åh så, vet, man är I tror <laughs> att <laughs> <här> man det komma lite röker. Sen exploderar tanken. Bum! Det är orbit Vi berättar liksom under tiden i den här dimman så var, var, sorbes, var, uh, dimma <här> Ja, precis. Hur, hur vi upptäckte hur man knäckte systemet. Och sen vad liksom vi var med om och vad som var där nere. Ja, så får ni höra om tants Jag ska följa också. Mm. Alla sitter på taket helt enkelt. På, med ja, det så och, en och bunden. Jag inte. det var lite så en sån här gång. Det var nästan lite så här Du Det var som att det pappa. Ända tills dess så var bara Det var väl också. Nej. <skratt> <Love> <skratt> <bite>. <skratt> och tände <här>. sig. <skratt> jag lovar. Så att vi får igen ja, så kan du få prova frivilligt om du vill. Nej, jag tycker inte om barn Jag man titta när de är döda? Nej Nej, det är ju det värsta Jag satt eh, datorna på det här Och kolla inkommande också mm. Så jag går och kollar om de har plockat upp något Och eh, om, om jag missvinner mig Så sa så, så så du någon gång Att det skulle vara bemannat mellan 12 och 1 Ja, kanske så Mm. då är det då går jag sätter mig där med den manteln. Du det. sitter det mm. mm. Eh, gå 10 till 12 ungefär. Så kommer det språket till Och så, eh, så säger de på den vadion där är. Uh, Redleaf calling Washington. Washington calling Redleaf. <här> Hallå. <hör> <hör> <hör> Hur är det då egentligen? Nej, det är bara lite. Det var väl lite puffback. Lite <hör> <en avhörning>. avslappnande. <hör> ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, det här är Red Lift. DJ Red Lift. Ni, ni har ju svårt <hör> att utropa det. Ja, vad är det? Vi befinner oss på position högt. Mm. Mm. <laughs> oh, <laughs> då? Ja, <laughs> ah, well, jag vet inte vad byhålan heter. Ja, det är Washington alltså, utkant av Washington. Ja. Byhålan på uh, <laughs> Alltså Ja. <för åt> <laughs> uh, yeah. county of no ha <laughs> uh, <laughs> några befinner du dig Ja, var är var du mesten i utkanten av någon Washington då alltså. Ja. Uh. Vad uh, är det? Vi, vi är ungefär 50 mil bort. Det var något samhälle, va? Kommer vi från. Ja, Red eh, I Wallington County. Vad är ni för några, då? <laughs> Ja, vi är överleverare som bara försöker hitta någonstans där vi liksom kan klara oss tills det här drar över. Ja, var lite trevligt på vägen såklart. klart. <laughs> det är sex stycken. Ja, okej, okej. Hur ser det ut att se. Han är också zombie. Ja, så alltså, Satan. Är <laughs> <laughs> Ja, det är inte så farligt nu. Men, äh, vi rensar ju upp bygen. Vi är väl 50-tal. Äh, som har barkaderat byn så att säga Vi har byggt eh, väggar För stå, Storgatan då, så här. Så, Och de här smågatorna Så vi har ju gjort ett litet community här eh, Men ni var ju Washington va? Ja men, men om vi skulle kunna ta oss till Ia Har ni plats för oss där? Ja ah, Då får ni vara jävligt försiktiga Jag har hört från eh, Annars det finns, att det finns ju gäng här ute Alltså eh, ta och säga, eh, Er når av ju en märklig anledning Med radion eh, Ja, jag har en 50 meters radio antenn. Ah, det är därför då <laughs> <laughs> eh, Vi har hört från andra att det, det, det är alltså Det, det är horde Med, med zombie som kommer i, och, och går omkring, alltså det är tusentals Kommer i flockar var är för det. det Det är hur mycket som helst Sen eh, hade vi ett gäng, de hade, så, som eh, vi pratade med, de hade varit vid, eh, inte långt från Washington som ligger i en militäranläggning. Eh, där militären har haft en, en förläggning då, så att säga det. Eh, de hade försökt eh, kontakta dem och ta sig in, men de skjuter på allt, de bara, bara ser. Om man har ner dem i ena jävligt stort mm. Det var ju mm. män, kvinnor och barn vet du, som eh, försökte ta skydd och det, de bara sköt på allt. Så det, det har det, vi också upplevt. Det är vi fan om man vill gå så gissa dit. Nej. Men har ni det med, med, med, med mat, vatten och... Jo, eh, mat mat och, och vatten är inga problem. Eh, menar, vi har ju brunna och, och såna grejer. Vi har vinsnurra, vi har elektricitet och lite vinsnurra och, och det som är utanför. Sen är det ju då... Eh, här i Redlift, ligger ju, vad heter det nu... Ja... Vi har ju bageri och allting sånt Det är ju en sån jordbrukssamhälle, vi har ju Mat har vi Det är andra grejer vi saknar Något speciellt? Ja Allt allt Just, just mat kan mm. vi fixa För jag menar, vi har ju rover Och vi har ju potatis Och vi har ju vetesfält utanför det Det är ju bara den som ser upp för För åker så att säga det är Massa massor andra grejer så, så byter sig alla runt fel. Men vi har eventuellt Möjlighet att och, äh, Kanske ta oss till er och Om vi skulle kunna komma till er Har ni plats för oss? Ja, Sex personer Jo det skulle vi nog kunna fixa Uh, en som så vi skulle utgång. kunna göra men <laughs> men ni får ju hjälp. Det är det är mycket zombies som är, som kom ut för att, var någon som kom förbi och ja, han dog ju sen och i och för sig för han var så så galna och det uh, men de då sa ju det att precis som att stora städerna har om det håller de på om det inte finns mat i de bara vad fan där är frågan de håller på liksom ta sig uta Ja. Jag går ut och viftar ju ner er också så att ni För att vi har kontakt med andra. Ja. Är det något som ni vill? <hör> Nej, det är ju. Ja, visst. verkar de vara? Hur verkar de? Alltså de här horden och zombies, vad stöter de på dem? Är det liksom längs vägar i skogen eller vad som helst? Ut överallt. allt? överallt. Och, och, och har de sagt i alla fall att man får jävligt försiktigt försiktig när man rör sig ute. Och jag menar som det är nu, alltså det känns ju precis som om man bara stannar där man är. För att bli fast ute utan att ha, ja, ska man säga, tillräckligt med, med förnödenheter med sig just för stunden som man klarar sig. Alltså det kan bli problematiskt. Ja, vi har ju lite problem med, med just matsituationen. Vi måste ju försöka ta oss iväg och, och ordna det på något sätt jag tror jag alla har, som, inte vi då vi har ju relativt gott om det. Det andra grejer vi saknar, ammunition, ja medicin, sådana grejer som vi saknar. Har ni hört av några andra större grupper utav <coughs> överlevare? Eller? Inte så, så, så läst många större grupper, utan det är mindre, mindre. Bara 8 10 12 personer som mm. har förskransat sig i, i vissa byggnader. Mm. Eh, men det är inte alls långt därifrån. Och ni är ju de som är längst bort från oss som vi har fått kontakt med. Mm. så vet ju inte om det finns andra runt er då som inte har tillgång till radio. Ja, det kan det mycket väl vara. <clears throat> ja... Har det gått ut några rapporter? Har ni hört något mer än vad vi har hört? Det är inte ett jävla pågående. Hade ju killen var ute på på, på bortråkarna så att säga det, och, och spanade lite det. Han tyckte han såg helikopter. Vi har ju sett. På långt håll. Men, mm. men hörde de aldrig, utan han tyckte han såg någonting bara över tränare. Han trodde det var helikopter, <coughs> för det gick inte så fort. Vi har ju sett helikopter. Nu är någon förläggning här bredvid, så man, då, vi tror att de undsatte eh, folk. Mm. Ja, nej, men det är ju mycket möjligt till det jävla armén. Det verkar precis som om man bara skyddar sig själva och skjuter på allt de bara ser. Ja, vad fan det är. Tan, försöker inte göra det, mer eller mindre. Ja, mm. uh, de hade ju då civila som kom och försökte ta skydd. De bara skjuter ner dem, vet du. Det, är det var bara tre stycken utav den gruppen som togs av det men äh, äh, vi kan väl höra så höra äh, en liten äh, varje dag. Jag vet inte hur ni har det med elektricitet. och, jo, och sånt vi inga problem vi själv. har tillräckligt för att hålla oss hålla, äh, sändaren igång äh, äh, ett par månader till ja och bara med korta stunder så alltså. ja. Vi kan ha lite kontakt i alla fall. Så kan jag ropa mig på dagen. Så jag vet inte om ni har ju en sändare igång konstant. Ja, ah, vi har ju det här automatiska lägga på, men strömmen inte, vi har ju minst några år. Ah. Och batteri som du laddar upp. Och, och det, så det har inte varit några problem. Ligg ut på slätterna när det är så Men då kan, då kan vi ropa någon gång ibland så där bara att få kontakt med någon annan. Ah, ja, ja ja men Vi frågar lite namn på dem som kommer att vara på radion hos dem och sen så får mm. de våra namn vilka vi är, va? så att vi har en lista så att säga. Det är... Det är väldigt sådär. Ja. Känner jag varandra. Ja. Mm. Du vet inte att få får några namn. Jo, ja, han heter John. John. Mm. Något <laughs> <laughs> ja men då kan han ju flyga <laughs> <Ja. laughs> Utan plan <laughs> Ja det kan vi också Hej då Tack Hej Well this is Washington over or not Jaha Jaha Ja säger ni Är det som så att uh, Det är någonting som vi ska försöka jobba emot och ja. ta oss till den här. Ja, något måste jag göra. Här kan vi inte stanna. Nej. Nej. Mm. Det är vi väl överens om? Nu får jag så säga att det är det att att säga, liksom, de stora hoder som har rört sig utifrån de stora städerna. Men allting verkar ju vara Alltså mm. i sådana här ställen. Men det fanns ju ingenting kvar i drugstore. Det vi behöver är ju att ordna i ordning bilen. Ja. Så vi måste ju ha en till och till ner mm. till området. Vi, och, oh, vi måste ha bensin. Ja. Och vart fem liter. Vi kan behöva... Jag vet inte om det kommer att gå hälsigt på vad jag Och sen alltså mat, om det finns någonting kvar överhuvudtaget. Ja. Stort och några bilar förstås här nere. Eh, ja, det gjorde det men de flesta var ju öppna. Ja, de hade tagit en också. Fast det Problem? något intressant i Bobs kronbok vet fanns ett foto på hans familj ha? eh kökut eh så 37 val mm. alltså, alternativet är ju att eh, Då kan du gå och handla den bilbatterier så till och ladda upp dem för de är ju laddade eller om det finns mm. nya batterier in i Batteriet äh, i pickuppen funkar ju Ja det funkar ju mm. Mm. Men jag menar om vi skulle behöva byta om vi skulle behöva fler bilar så att säga mm. men Är det en sån här pick-up Med ett sånt litet låtsasboksäte bak också så du, mm. Kan, mm. Sitta det är fyr du kan sitta Fyra uh -huh. ja, ja. Med flak ja. Vi kommer ju, kan ju säkert knö ihop oss också. Ja precis Mm. Det är I bästa problem. fall lämnar vi tant Ja, eller så blir på fast <skratt> <Ja. skratt> Nej, men så Sätter det på en skateboard bakom <skratt> <skratt> Kan vi bara få tala tillräckligt med bensin <skratt> med Så kan vi släppa med oss ganska Ja, det är bra <skratt> <skratt> Det är bra, det ser jag här på <skratt> Bäst hade vi varit en tredje Så att vi kunde ta med en dieseltang Ja <skratt> mm. <skratt> <skratt> Ja, den är ju inbyggd <skratt> Ja, men förröret Ja, är det, det vore alltså, ju någonting att jag försöker hitta Alltså då får vi försöka hitta dunkar Minst, Vi tar med oss så mycket vi kan innan vi sticker mm. Idealt hade det varit sån här tvåhjulig Liten tank På eh, en kubik Ja, mm. men nu hittar det Den ner i autoshoppen Ja, den väntar på oss mm. Tillsammans utan, så, med 15 sommar ja. Men vi behöver nog ändå en, en bil till sånt. Om vi ska få med oss Ja <laughs> Och då behöver vi en jäkla massa bensin för vi ska alltså ta oss 40 mil. Ja, det går, det går inte det går inte lite på att bilar. vi kommer att uh, springa på bensinstationen som är bemannade. Alltså vi behöver <laughs> ha i alla fall med oss 200 liter för att, om vi ska ha två bilar. Ja, det är ju bättre att satsa på en bil. Med mm. Jag vet Absolut. inte pick så alltså, drar den. Man har lite. En eller två lite mil. Och fullastet så är vi uppe på en och en halv Förutsatt mm. att man bara kan köra åkt från. Ja, precis. Oh. Ja, ja. Men det var det jag mm. menar. så alltså, 70 mil och så. Hur många så är vi ungefär på gränsen. <laughs> och då kan vi hitta en dieselbil <laughs> Ja, <Jaha. laughs> Det känns som att den här autoren Det är väl lite olika är tillsatser i de där det är också. Vart, det, är bland ja. som ja, då. Ja, det är väl annat diesel som du kör. Ja, det var kanske först. Jag vet Mycket om det är som sa att för, det är lite, du är ju inte frisk och du är ju inte riktigt kryr heller. Ja, men för mig är det ju egentligen bara att vila. Ja. Så, det, vi nu, vila vi, ju, så vi kan ju vila mig. Vi kan ju inte, å, vi kan inte åka någonstans för en... Uh, vad heter din kajta? där? Britney är bättre Vi ser att det blir bättre För jag menar, i det fall så måste vi ju Ge här väg härifrån kanske lite reda på mer Antibiotika Innan vi kan ta oss vidare Men just nu så sitter vi ju bra till Bara vi liksom håller oss i Inte vifta och Göra sommisen och uppmärksamma på Att vi är just här jag, <laughs> <yngörsel> som <laughs> som inte det vad sa, nu jag att läsa så så mm. så. Men jag jag har själv mat så att jag klarar mig i eh, två veckor. Nej, jag har... Ja, Jag överlever på det i alla fall. Jag har bara två burkar mat kvar ja. jag. Har, jag, har, jag, har. Ja, jag har fyra burkar mat och kan var en säkert att äta nu för nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu Ja, då har jag bara en. Den, vi, vi tar, alltså den mat ni hittade en dags mat. Mm. Mm. För ja, en person så att säga. Ja. I den inbörks en stor burk där räcker i en. Ja. Och, säger, en det, en, ja men, jag har sen all... en bit på den och stiftfrukost och det man äter upp det är dagars mat för, det är, liksom. Men det är, alltså, det, det är ja, ju det precis. första och, och bortsett från allting annat så måste vi se till att vi har mat För liksom, det hjälper inte om vi hittar en bil heller Nej. Så bär vi med bensin För det kan vi inte leva alltså, på jag, jag kan säga att tar vi 10 mil om dagen Så tror jag att vi får vara så nöjda mm. Även med bilen ja. alltså, mm. för, Så vi måste ju räkna med att vi måste hitta säkra ställen Att övernatta på Ja, Jag tror att vi får nästan försöka röra oss fanns dag och tid Fanns det en karta? Ja, fast en karta Jag, jag byggde den ja. ja, Det fanns en sån här lite större karta Om området, va? Men jag vet inte om många Ser vi liv på den kartan? Nej men jag har på en cash version på Google Earth i typ Men här är det med bilarna. är ju kvällning det så man faktiskt ska. En <laughs> så man ska en Nej. Nej. Det kanske är lite kvällning Nu som man faktiskt ska strika en burkmat från sitt lista Ja, jag har ett problem Men ja en burk, Nej, var det var liksom mm. en burk Men hela den här planen Går ju ut i sådana fall på att laga bilden Först och främst Ja, och skaffa mat ja. först och främst Och sen laga bilden Mat är ju det som är Men det, då måste vi ju göra en gemensam insats Och liksom mm. försöka Och chansen när vi har Och det är ju som du säger liksom, Typ hitta pulversopp eller någonting Ja, ja. Det, det är Ja. Det är chansen mm. vi har mm. Det. hundmat det är Ja det spelar fan ja. ingen roll ja, alltså. Jag ja, är trollik. Just det, Oliver hundmat. Jo det är redan inne jättebra. Men det i skolan? Jo det var ju det var du... i... väl inne på skolsort var bra. <laughs> Såtta blir bra i Ja, man föredrar kort mm. Ja, det är jag då. Ja. Ja, och ja, nåt typ det så låser knät på bilden. <laughs> <laughs> <laughs> ja, lilla gutt. Forto uto. Vadå? För att det är dings då jag kollar hans puls, hon fortsvarande puls. Alla puls. Vi ah, kan vända på. <laughs> ja, man ska äta upp dem som är bäst vid Det som är bara fluffigt Det är sprit marinera. Ja. <laughs> det här så är så Det här så är så hon som är sist. <laughs> ja. Äta zombies vis. Nog litet. Det är nog inte att rekommendera, säger läkaren. Nej. Nej. Ja, Nej. Väl till laget. Ja, bakterier dör ju. Mm. Nej. Mm. Nej. Så alltså, om, om vi hettar upp zombierna till 100 grader så dör de. Zombierna eller bakterierna? <laughs> ja, men zombierna består av bakterier. Nu ska du, du nog inte gå in på det där med <laughs> vetenskapen i vad gör zombier så mycket. <laughs> ja, de mår inte bra om du tänder eld på dem. Nej, nej, nej. Nej. Mm. Ja, nej, klockan men... är nu två. Ni har väl ätit lite. Och tio i tio. Mm. Resten av dagen är väl rastlila så att säga. Vi tror inte vi har så mycket mer. Men att just prata om de här sakerna och fundera på om vi ska ner kanske ett mm. val till då. Och vad vi ska göra med tand. Ja, där får vi nog ha lite överläggning. Mm. Så jag få i tand lite mat i för att de kycklingar till. Det är ju hon lite. lite flytande. Måcka. Måcka. Nej. mig har inte heller en tand till. har inte heller har sett. heller oh, Jag har inte uh, heller Jag vi, vi Medan hon har pratat hon... lite med henne då, och ser hur hon verkar då. Och... Medan hon har varit medelslös så har jag beslagtagit spriten. <här> mm. <här> God dag. Är det tant? hand? Jag <här> <här> Okej. Okay, eh, jag tror vi får det lugnast om pansar eh, blir lite smågättar. Tack. Eller ska kan säga till Tant att du har massor massa undersåtar där ute som du behöver ut och ett par De väntar på dig, så stå de på led där nere Utanför grill <hör> <hör> <hör> Det är det vi gör sen när vi ska köra ut med bil Det är <hör> <hör> Tant Det är en drottning Jag är queen jag, jag sitter där och tittar lite Och säger, oh men, Men lite jobb, jobb. Ja. lite jobb så blir det bra tror hon på sig. Lite trotsningen har <skratt> <skratt> <skratt> ha lite te i alla fall. Jo ja. Vi <skratt> är lite te det. Kunde det gå så här? Vi kan ju jag jag det. Spela med Det är bara bannhackigt att Åh Om du och jag brottar ner här, Så tar man rörtång <laughs> ja. Fungerar inte på nej På tanter Spelare tyvärr Kan du göra För att bryta den Den brytningen vi gjorde så tror jag Man skulle nog till med typ ett träffslag Först Innan man kan gå på brutt bottan ner. Ja, mm. det borde vara logiskt. <laughs> så jag tror vi har rätt ut den. Om ja, mm. en liten likutbildning. Ja. Då kommer vi inte lyckas många gånger. <laughs> men ni behövde det idag som ni slog. <laughs> ja. ja, Jag behöver vi, vi all hjälp vi kunde få. <laughs> mm. Ja, men alltså jag tycker det är en stor fråga vad vi ska göra med ett vi kan jag inte gärna honom och sitta och vakta henne hela tiden. Då får vi ju aldrig någonting. Nej, men det är... alltså, det... jag, jag tycker att jag tog upp tant. Utan att tant är där så pratar vi om tant. Nu ser du i hovstallet. Har ni, har ni fått pris på den här nya? Hovstallet. Oh ja, honom har tvärt hand om. Ja. Du, men, du, du menar alltså, Mustangen som står i, där ute i stallet. Ja, ja den där nya. Ja. Satan heter det. Jag det Satan! På det, ja, är han ligger där. Oh. Ja, så <laughs> här nu liksom springer. Men ja. vad gör hästarna i tvundrummet? Eh, som sagt, vi har inte kommit till renoveringen än. Ja. Vi, vi får ursäkta att det är lite spartanskt. Mm. Men under ordran omständigheter så får vi göra lite avvikelse från eh, normala Ja, hörs. Det är så är så väldigt. Men hur kör du är det gärna så. Då är det gärna så. Då är det gärna så. Då är det gärna så. Då är det gärna Nej, Då är det gärna så. Då är det så. Då är det gärna så. Då är det gärna Nej. Nej. är det gärna så. Då Slå långs. Alltså. Är det första att det går. Ja, <laughs> kungliga pottan, tack. Ah! ah! gör du det. Nej. Jag tycker du håller ut av damerna kan inte handla om. Ja, men damer. det var mutmärkt, mutmärkt <laughs> förslag. Ja. Kom här drottningen ska vi se. <laughs> The ladies ja. room mm. Precis. <laughs> <Hur> de, <laughs> Utanför dörren mot till vänster Är gropen Varsågod Har du fortfarande vänster. bara ingen att på mig. Ja. I så fall kan, kan drottningen bara sätta sig på gropen Utan att tänka på något annat Ja, ja, det är inga god ja. Jag är glad i spartalska förhållandes Och alla våra fältslag. Har du varit med på följtslagen? Ja, jag ledde flera Jag i flera slag Häftigt. <laughs> Vilka slag då? Ja, en liksom. Är Ja, så Gudskran. Det är väldigt vad jag var fel om. Gudskran. Kameror i gruppen. Det är häftigt Khan. Mm. Gudskran. Vad säger han? Läkaren kunde kanske diagnostisera detta i stor bygglad. <tryk> mm. <tryk> oh. <tryk> mm. Vad slår han? Nej, ja. <tryk> <tryk> <tryk> hon är lite förvirrad. Jo, hon är ju det. Doktor. <tryk> mm. <tryk> <tryk> kan bli förvirrad av så hård som hets? Högst slår du? Tror du inte att den där den där. Du vet att alltså, hon, fick, nej, hon fick väl nånting i huvudet tidigare i morse Ja så. När då? Ja, jag tror att, jag vet inte om halssöv, men jag tyck, men hon har inte gått alls biljera på huvudet liksom. Ja, det där ser inte bra ut. Jag såg att jag plöste på. Ja, jag skulle inte säga att det där är en biljera, det, det är mer en inbukning. En, ja, en kunglig inbukning. Ja. Men ja. ja, förbät. Då... Ja, jag... på Förmodligen. Ja. Det är inte de äh, hjärnkirurgi i mitt område direkt. Jag jag, jag satt upp, upp på tv Det borde vara slå helt i huvudet igen. Spela normalt. Ja. Okay. Silent <laughs> error. <laughs> jag kommer också så att jag inte hörde det här. Jag lämnar igen i rummet. Vad är Det Jag har slut på idéer. Jag lämnar igen samma ju. Dum dum dum dum Men vi tar inte vara problem längre. Okej, okay. nu är hon ingen dockning längre mm, okay, Eller kan jag sånt, jag kanske är järnkirurg Du är ju inte järnkirurg, du är ju allmän doktor <snar> Men är du slår ett slag slå på intelligens Jag kan kommer på att jag har läst något om järnkirurg Du skriver Ja, mitt då. Då jag jag jag. Jag faktiskt mitt på min utanför. Ja, och sen har du lite plus för att du är lägre ja. Och det är helt riktigt Man kan få en eh, biterad av smäll i huvudet Är det sant? Det har vi sett i någon Det är, ja. ja. någon ja, det är ja. helt riktigt ja, men, vet, men vet jag vad man kan göra åt det? Är det liksom vila, eh, våld och vaselin? Annars eh, är det ju en operation då, men, eh, det, det känns inte som att Next run yeah. yeah. yeah. Jag har en maskin jag tror att det börjar med Lättar att låta, låta drottningen vila lite grann. Det ser ut som ni har fått en, en lätt smäll i den kungliga skallen. Det oh, så ja, ja, Jag tror att jag kommunicerar mycket det. starkt att, att det är kökigt, eh, vilar i några dagar. Jaha. Ja. ja eh, jag litar på min livmedicus. Ja, det tycker jag att ni ska göra. Har jag någonsin svigit er för? Ja. <laughs> Men ändå är ni inte fortfarande vid liv. Nej, jag är dessutom Bara en fastbund Ja, det var för ett eget bästa Jaha, ja. det var, det, Jag tror att ni lider Av, lider av en lätt förljudning ja, för Efter detta slag föräderi. Nej, ja, jag nej, förstår inte. Det var ett ja, hårt slag Nej, det är inte fastbunden det är bara det senaste mordet korsetter, du vet oh, oh. Ja svank <laughs> och fin det blir Du vet ju vad man kan lyssna på När det, sådant. Ja. det är sådant Nej, banketten då Åh, nästa vecka Det gäller att börja jobba i tid liksom. För att, ja, ja, men då har ja. ni vick att göra Förstår jag för ah, ja, ja. Du kommer inte se mycket av oss Men det är såhär att vi ska äh, vila upp sig ordentligt Inför bankettet, inför mm. varje bankett Krävs ju 4, 5, 6 dagar skida mm. Eller hur? Uh, ja, just det, vi måste uh, Faktivmaten från uh, Brittland <göunted> det tar ju som tid. <här> Vansinnigt. Ja. <här> det, det är mycket litet på Jag Så det. är det. Så det. och vila skulle jag tro. Är eh, eh, eh, det. Ni bör rädda er då fram till. Enkätten. Ja, men då ska jag vila. Ja, det tycker jag. Ni är ursäkta så ger vi tantet eget rum <görs> <fmen> <fart> nej får alltså Kommer Nej, nej ja, ja, Det skulle vara inne Där Nej, den går kan vi inte använda Det är det enda För de andra rummen där finns det saker hon kan förstöra alltså, Ja, <fart> det är men vi lägger <fart> väl in en magas där då till tant hon oh, på slinston <laughs> Ja jag kom ja. ja. ja ja vi kan ut så är man skottigt lite också som ja. kan göra sig illa och så ja och så en, en liten madrass och lite ja ja lite ja. fint sådär och, sen, ja. Lite, ja, och sen, ja. så fått i en ja vi hänger upp dina underkläder och sen, ja. så <laughs> in och <sen>, ut <laughs> så får får in får in en stol där så och så lägger vi över någonting inget så ja och din tröna blir jättefint så och sen så kan inte ha flaggan uppe på med en matt ute och så man plåkar här ja. vi plåkar här har du halet flaggan då ja ja, så får vi spela i vårt parva det är uppe ska inte på. Jag Ja, det är hon är inte där Nej, nej. Nu är ingenting. Men du lägger Det är så Alla slag väldigt bra. Det är kul. hittar du. Är tre, tre målfria, det blev jag får sedan. Det blev väl tre stycken bort för det blev det. Åh, ballfri. Det yeah, mm. är quick. På, Porn på. Kan inte porn två tre. På, på, Det var lätt du ett Ja. På idre så. Ja.